Розділ 26. Джо. Наші дні. Офіс агентства нерухомості Бетті Джонс розташований в тому ж охайному білому котеджі і є одним з небагатьох підприємств на Мейнстріт, що збереглися із часів дитинства Джо. Вона пам'ятала, як підіймалася на ті самі сходи Ганку, пам'ятала той самий дзвінок на дверях, коли вони відчинялися, деталі, які ніколи не змінювалися. Протягом багатьох років Джо та її батько користувалися послугами Бетті Джонс, щоб продати будинок її прадіда та ферму її прабабки, придбати бунгало Джо з двома спальнями і табір її батька на понді хопса Якщо майно змінювало власників де-небудь у селі П'юріті протягом останніх 45 років, то, ймовірно, вони були узгоджені Бетті Джонс, яка відмовилася виходити на пенсію, і, ймовірно, померла б із книгою МЛС, стиснутою в руках. Почувши дзвінок у двері, Бетті, сидячи за столом, підняла голову. Навіть у 74 роки вона все ще фарбувала волосся в чорний колір, все ще носила блейзер і білу блузку з коміром – а в її очах все ще був нетерплячий блиск продавчині. Привіт, Джо! вітає Бетті. На вулиці вже потеплішало? Ще ні. Люди кажуть, що весна буде ранньою. Люди багато чого говорять. Як проходить ремонт кухні твого батька? Ви чули про це? У господарському магазині. підкаже, каже, що ваш тато купив одну із цих новомодних індукційних плит. Знаєте. Ремонт кухні зазвичай окупається, коли настає час продавати будинок, але не всі готові відмовитися від пропану. Овен повинен був подумати про це. Тато не планує продавати його найближчим часом, але якщо він це зробить, я впевнена, що ви підготуєте всі необхідні документи. Знаєте, Беті, я хотіла запитати про... А твій брат, Фіни, все ще працює на півночі країни? Джо змусила себе сповільнитися і перевести дух. Невеличка розмова перед серйозною розмовою – це те, що батько завжди говорив їй, намагаючись приборкати схильність Джо переходити до справи. Вона ніколи не була такою людиною, яка затримується на вулиці, спілкується із сусідами, тож знала, що це часто помилково трактується як неприязнь, коли насправді порівняно з усіма іншими їй просто не було чого сказати. Що стосується її брата Фінна – то у неї є новини, якими вона може поділитися. Для нього це був важкий тиждень. Цього року літ набагато тонший, і дитина на снігоході провалилася на одному зі ставків. Службі охорони довелося зайнятися пошуком і витяганням тіла, тому Фіни спустився вниз, щоб забрати його. Бетті похитала головою. «Жахливі справи. Його навчили таких речей. Гаразд!» «Переказуй йому вітання від Бетті. А коли він збереться купити будинок, у мене є для нього хороші варіанти». Пауза. «Досить обов'язкової невеличкої розмови», – подумала Джо. «Бетті, я тут подумала, чи не могли б ви мені допомогти?» «О, ти шукаєш нове місце. Ваше бунгало вже занадто мале». «Ні, я просто хочу дізнатися про нових людей у місті. Ви, напевно, продали їм свої будинки». Ймовірно, що так. Кому? Меггі Вілл, наприклад. О, так. Вона придбала колишню власність Ліліан, ожинову ферму. Це була справді вдала угода. А що можете сказати про Деклана Роуза, Бена Деймонда, Інгрід і Ллойд Слоукамів? Бетті усміхнулася. О, я була брокером для них усіх. Що ви можете мені про них розповісти? «Ну, я продала будинок на Мейпл-стріт пану та пані Деймонд років десять тому. Бідолаха, вона померла за рік. Інсульт, я думаю. Потім я продала будинок на Каштановій вулиці словкамам. Вони друзі Бена Деймонда, і коли приїхали сюди відвідати його, їм так сподобалося містечко, що вони теж вирішили переїхати». Потім їх друг пан Роуз приїхав сюди і купив той старий морський будинок внизу на воді. Він був у поганому стані, потребував великого ремонту, але в ньому збереглося все оригінальне дерев'яне оздоблення. Я чула, що він його дуже добре відремонтував. Отже, вони всі знали один одного до того, як переїхали сюди. Я зрозуміла, що так, старі друзі з Вірджинії. «Чи можу я подивитися їхні договори купівелви-продажу?» Бетті насупилася. «Це якась поліційна справа, Джо? Що вони зробили?» «Ні, не поліційна. Просто невеличкий інтерес, щоб познайомитися з нашими новими мешканцями». «Ну, вони всі пенсіонери, і пану Деймонду йому має бути щонайменше 70 років. Не можу уявити, що у них можуть бути якісь неприємності». «У них немає неприємностей. Повірте мені». Бетті якусь мить дивилася на неї, без сумніву зважуючи конфіденційність клієнта і давнє знайомство з родиною Джо. «У маленькому містечку ви дізнаєтеся, яким людям можна довіряти, а яким ні, а сім'я Тібодо зі своїм давнім тут корінням ніколи не давала їй підстав сумніватися в них». «Можу зробити тобі копії», – каже Бетті. Того вечора Джоді стала з морозилки залишки м'ясного рулету і нашкребла трохи в'ялої моркви й картоплі, що вже почала проростати. Картоплю ще можна їсти, правда? Їй слід пошукати в інтернеті або запитати про це свого батька. Її батько-пенсіонер був вчителем біології у середній школі, тож він, певно, знав відповідь, але сьогодні ввечері він у Грінвілі в гостях у Фінна. А взагалі, наскільки отруйною може бути зелена картопля? Очистила і нарізала її, і поки вона варилася у воді на плиті, Джо сіла за кухонний стіл, щоб переглянути фотокопії файлів з кабінету Беті. В угодах про купівлю нерухомості не було багато особистої інформації. Більшість деталей стосувалися самих придбаних об'єктів нерухомості, розташування, коли вони побудовані, скільки землі, які умови включені. Про попереднє місце роботи покупців нічого не було, але вона дізналася, що всі їхні попередні адреси в одному географічному районі у Вірджинії: Маклін, Слоуками, Полс Черч, Бен Деймонт, Тарестон, Макгівіл та Деклан Роуз. Ймовірно, саме так вони познайомились одне з одним, оскільки жили в одній громаді. Всі вони купили свої будинки у штаті Мен за готівку. Жоден з них не вимагав іпотеки, що хоч і незвично, та не дивно. Порівняно з їхніми районами у Вірджинії, нерухомість у сільській місцевості штату Мен була дешевою. Продаж будинку в Макліні міг легко принести достатньо коштів, щоб придбати будинок готівкою в селі П'юріті. Досі вона мало що дізналася про цю незвичайну групу пенсіонерів. Не дізналася багато про них і у соціальних мережах, оскільки, здається, жоден з них не був зареєстрованим у Фейсбук, Твіттер чи Інстаграм, принаймні не під своїми справжніми іменами. Пошуку Google, однак, справді дав трохи інформації. Деклан Роуз справді був професором історії, як він стверджував, а його ім'я фігурувало у старому списку викладачів коледжу у Східній Європі. Єдине місце, де інші з'явилися в інтернеті, це нещодавня стаття у місцевій газеті, де вони були вказані як меценати міської бібліотеки П'юріті. До переїзду в Мен вони були невидимі. Джо знову глянула на угоди про купівлю житла. Що спільного у професора історії, продавця готельних товарів, секретаря, митного брокера та урядового аналітика? Аналітик. Вона згадала, що сказав Ллойд Слоукам про свою роботу аналітика. «Я цілий день сидів за письмовим столом, збирав інформацію і обробляв дані для уряду. Насправді не дуже захопливо. Урядовий аналітик, який жив у Макліні, штат Вірджинія». Джо різко відсунула стілець, ледь не зачепивши лапу свого пса. Люсі злякано гавкнула. «Я ідіотка», – сказала вона до собаки. Вимкнула плиту і зняла куртку з гачка. «Ходімо, Люсі. Трохи покатаємось». Ллойд Слоукам відчинив двері у фартусі та рукавицях для духовки. З ганку Джо відчула запах м'яса, що смажиться в духовці. Навіть Люсі, яка сиділа у припаркованій машині Джо, відчула пікантний аромат і голодно заскавчала. «Добрий день, шеф Тібодо!» – привітався Ллойд. «Чим я можу вам допомогти?» «Можна мені увійти?» «А вже ж, а вже ж! Вибачте, я просто відволікся на своє ризото. Воно вимагає постійної уваги, знаєте». Він махнув їй рукою, запрошуючи в будинок, потім відразу попрямував на кухню. Вона пішла за ним і спостерігала, як він подався до плити, щоб розмішати рис у каструлі. Шкода, що вдома вона не мала чоловіка, який готував би для неї. Вона подумала про свою сьогоднішню вечерю, жалюгідний шматочок замороженого м'ясного рулету і, можливо, зелена отруйна картопля, тож заздрісно дивилася на свіжу нарізану зелень на обробній дошці та молоде листя салату в салатниці. Вона знала, що повинна їсти більше зелені, але неминуче забувала про листя салату в холодильнику, поки воно не перетворилося на слиз. Отже... Де ваша команда сьогодні ввечері? запитала Джо. Моя команда пан Роуз, пан Деймонд, Меґівіл, як ви себе називаєте, клуб Мартіні? Я не пильную за ними, ви стукали у їхні двері, нікого з них нема вдома. Мені здається, що всі втекли з міста. Ви знаєте, куди вони ділися? Лойд продовжував помішувати своє ризото, незворушний її питаннями. Як я вже сказав. Я не пильную їх. «Ви хоча б знаєте, де ваша дружина?» Інгрід на горі гуглить у комп'ютері. «Припускаю, що вона добре це робить. В комп'ютері? О, так. І ви теж, мабуть, пане аналітик. Для ЦРУ?» Ллойд просто продовжував помішувати у своєму казанку, ніби не чув її. Іби не хотілося допитувати цю людину за звинуваченням у злочині, тому що вона, ймовірно, нічого не дізнається. «Що скажете?» – запитує Джо. «Це правда?» «Хіба я заперечував це? Ви ніколи цього не визнавали. Це що, якась надсекретна річ? Вам дозволено говорити правду?» «Мені дозволено, але я вважаю, що краще цього не робити. Оскільки ви правоохоронниця, то так. Я визнаю, що працював аналітиком у Центральному розвідувальному управлінні. Може здатися, що я був як Джеймс Бонд, але насправді сидів за столом цілий день. Пив багато кави, бував на численних зустрічах. А ваша дружина-секретарка? Це змусило його на мить зупинитися. Вона була дуже хорошою секретаркою. Ким ще вона працювала? Вам краще запитати Вінгріт, якщо вона скаже мені правду, чи доведеться їй потім мене знищити? Ллойд втомлено зітхнув. Я ніколи не вважав, що це смішно. Його кухонний таймер дзенькнув. Ллойд відчинив духовку, випустивши божественний аромат смаженої свинини. Вийняв сковорідку і поставив її на плиту, а Джо із захопленням дивилася на хрустку шкірку, блискучу від жиру. Боже, де їй знайти чоловіка, який умів би готувати? Це все що ви хотіли дізнатися, шеф Тібодо. Ваші друзі, решта вашої команди, вони теж працювали на ЦРУ. Чому ви питаєте? Думаю, що це має зв'язок з нападом на Мегі -Віл. Він повернувся до перемішування ризото, не дивлячись на неї. Минуло кілька секунд, поки його дерев'яна ложка креслила кола в каструлі. «Я поговорю про це з… Хм, командою», – нарешті сказав він. «Де вони зараз?» «Не маю права розголошувати. Значить, ви знаєте. Можливо. Але мені не скажете». Він відклав ложку і обернувся до неї обличчям. Може, на ньому був партух. Можливо, він був забризканий свинячим жиром і досить старий, щоб годитися їй в батьки. Але через ці совені окуляри на неї дивилися очі чоловіка, з яким вона не хотіла би перетинатися». «Я розповім вам те, що вам треба знати, і коли вам це буде треба, шеф Тібодо. Є додаткова інформація, яку моя команда все ще збирає. Це потребує часу і певної кількості досліджень. Але як тільки у нас буде чіткіша картина, ми подумаємо про те, щоби поділитися нею з вами. Подумаємо? Звічливості. Нам подобається бути корисними», – сказав Ллойд. Усмішка знову з'явилася на його обличчі, але він чітко дав зрозуміти, що більше вона від нього нічого не отримає. «Мене перехитрила купка старих людей», – думала вона по дорозі додому. «Хоча, може, і не просто якихось старих людей. І якщо подумати, вони не були надто старими». Вона подумала про свого дідуся, який у віці 88 років сам рубав дрова, і про свого батька якому зараз 67 років, який ще може піднятися на гору Тамблдаун, не зупиняючись, щоб перевести подих. Інгрід і Лойду Слоукам всього за 70, і вони, здавалося, все ще на піку своєї кар'єри. Під цими копицями сріблястого волосся, мабуть, ховалася ціла скарбниця секретів, якими вони не збиралися з нею ділитися. Принаймні поки що. Розділ 27. Меггі. Бангкок. Наші дні. За мною стежать. Спиною відчуваю пильні погляди своїх переслідувачів, коли ходжу по ринку Ван Ланг, час від часу зупиняючись, щоб поглянути крам. У кіоску, де торгують шовковими шарфами, дивуюся калейдоскопові кольорів, кожен шарф загорнутий у пом'ятий целофан. Жінка, що їх продає, здається старенькою, у неї не вистачає двох передніх зубів, засмагла шкіра обличчя, очі яскраві й уважні, коли вона спостерігає, як я розглядаю її колекцію. Насправді, не хочу купувати нічого, бо маю вдома у шафі вже з десяток таких шарфів, готових до роздачі як подарунки на випадковий день народження, про який я забула, але я все одно купую новий, обираючи спокійний відтінок сірого». Це справді той колір, якому я віддаю перевагу, тому що він анонімний. Я знижую ціну до 600 бат і йду, похитуючи на зап'ясті поліетиленовим пакетом з новою покупкою. Нікуди не поспішаю, просто ще один турист у відпустці, і нині багато хто з нас прогулюється по ринку в одязі мандрівників, сандалях і шортах карго. Вони вищі, ніж я пам'ятаю, ці юні туристи». Чи то я зменшилася з роками, коли моє волосся посивіло, а суглоби задерев'яніли? Звісно, я не така приваблива, як ця гладкошкіра молодь. Колись мені доводилося маскуватися, щоб зникнути. Тепер це не вимагає жодних зусиль, бо я справді невидима. Для всіх, крім двох чоловіків, які зараз йдуть за мною. Я не намагаюся заплутати їх, гуляючи по ринку – Завжди краще здаватися неуважною, бо як тільки хвости дізнаються, що їх помітили, гра змінюється. Грати стає набагато складніше. Дістаюся до тієї частини ринку, де візки з їжею, і сповільнюю крок не тому, що це частина гри в кішки-мишки, а тому, що саме тут я зустріла Денні. Навіть за стільки років це місце майже не змінилося, як і запахи, що доносяться від возів. Я вдихаю аромати бодяну та кориці, базиліку й кінзи, і знову бачу його, як він стоїть тут зі своїм пошарпаним рюкзаком, у футболці, на якій погано перекладений тайський напис. Із усмішкою ніхто не усміхався мені так, як Денні, і це ранить мене. Я дивлюся на маленькі пластикові столики, за якими ми сиділи разом, наминаючи локшину, і раптом смуток накриває мене припливною хвилою такої сили, що я відступаю. Ринок перетворюється на розмитість вихору кольорів, помережених золотим листям. Голоси зливаються у віддалений рев. Я більше не звертаю уваги на людей навколо, мені все одно, чи стежать за мною. Байдуже навіть, що хтось затягне мене у дверний отвір і випустить кулю мені в голову. Якщо я зараз помру, моїм останнім спогадом буде обличчя Денні. Я не повинна була приходити на цей ринок, не повинна була стикатися з привидами минулого. Повітря занадто незрушне, занадто щільне, отруйна хмара пари, поту і спецій. Я відвертаюся від продуктових кіосків і сліпу попрямую провулком, поки не опиняюся перед вітриною магазину. Всередині бачу сукні – Шовкові вироби, виставлені на безголових манекенах. Роблю кілька глибоких вдихів і ковтаю сльози, дивлячись на вітрину, ніби милуюся сукнями. Бачу своє відображення. Мені боляче бачити своє обличчя таким, яким воно є зараз. Якби у світі не було дзеркал, ми могли б уявити себе застиглими в часі, а наші обличчя на десятиліття молодшими, ніж зараз – але ця вітрина руйнує ілюзію. Мені 60 років, і я бачу кожен свій рік у своєму відображенні. Також бачу двох чоловіків, які переслідували мене відтоді, як я вийшла зі свого готелю. Один чоловік стоїть біля візка з морозивом, інший вдає, що розглядає добірку тваринних фігурок, зроблених зі скрученої мотузки. Жоден з них не дивиться в мій бік» але я знаю, що насправді їхня увага зосереджена на мені, і я вдячна за цю увагу. Нарешті Бен зустрічається зі мною поглядом у вікні і знизує плечима. Його обличчя розчервонілося, але сина поблизкує на спеці. Вдома, у штаті Мен, сьогодні максимум 22 градуси, і ніхто з нас, ані Бен, ані Деклан, ані я, ще не звик до спеки Бангкока». Коли ми були молодшими, то могли перестрибувати із часового поясу в часовий пояс, зійти з літака, зайти в бар і бути готовими до веселощів наступного ранку. Ці дні минули, і я бачу в тому на обличчях Бена і Деклана. Немає нічого сумнішого, ніж три старі шпигуни, які намагаються довести, що вони ще на щось здатні. Я хитаю головою, показуючи, що пора вертатися». Спека та зміна часового пояса поки що перемогли нас, але принаймні ми чогось навчилися із цієї маленької вилазки на ринок. За мною більше ніхто не стежить. Бен і Деклан все ще плетуться позаду, і я показую дорогу назад до нашого готелю, щоб ми всі могли подрімати. З настанням темряви нарешті можу струсити із себе тропічну млявість і виходжу назовні в оксаметову бангкокську ніч. «Помічаю своїх друзів на краю тераси готелю. Обоє стоять біля поручча». Бен обернувся спиною і дивиться на річку. Його лиса голова слабко виблискує в тіні, а Деклан дивиться в мій бік, його поза розслаблена, навіть коли він спостерігає за терасою. Роки на пенсії не вплинули на їхні відчуття. Вони розгорнули спостереження на 360 градусів. Вони знають, що я йду але жоден з них не промовить ані слова, поки я не опинюся поруч. Деклан підіймає свій келих на знак вітання. Чую дзвін кубиків льоду в його склянці і вловлюю цитрусовий аромат джину і тоніка. «Добре подрімала?» – запитує він. «Так, Боже, зовсім забула про цю пекельну спеку. Вам двом вдалося поспати?» – Деклан бурчить. «Ми старіємо, Мекс». Денний сон тепер став невіддільною частиною наших днів. Це означає, каже Бен, обертаючись обличчям до нас, що ми повинні стежити за собою. Стабільного повзання вистачить. Деклан ковтає свій джин-тонік, а дзвін – кубиків льоду, і плески трічки об берег нагадують портал подорожей у часі. Ці звуки повертають мене у ті ночі, коли завдання приводили мене в це місто, і я стояла біля цієї ж річки, вдихаючи повітря, яке трохи пахне дизельними викидами човнів, що курсують уздовж чаобхрая. Якби тільки той самий портал міг знову перенести мене у моє молоде тіло до тієї Мегі, якій не потрібен денний сон, у якої не болить щиколотка, коли дуже довго ходить, чиє волосся все ще темне і блискуче. Бен обперся спиною на поручній, і вогні туристичного човна, що пропливає, відбиваються на його шкірі різноколірним сяйвом. «Ну, схоже, наша тралова мережа спорожніла». «Це лише перший день», – каже Деклан. «Можливо, ми викриємо їх завтра, або це марна трата вашого часу», – кажу. «Можливо, я вже не мета, або вони відмовилися від спроб полювати на мене. Я можу продовжувати далі». Вам обом краще вернутися додому Або проведіть пляжну відпустку на Пхукеті Ви можете знову повернутися в молодість Бен пхикає Це не те саме, бо єдині жінки, які дивитимуться на нас, це бабусі У бабусях нема нічого поганого Ми не збираємося залишати тебе саму, каже Деклан Не раніше, ніж ми зрозуміємо, що відбувається Це не ваша битва, хлопці, вона моя Це робить її нашою «Ми більше не мушкетери, будь ласка, вертайтеся додому». «Господи, Меггі», – каже Деклан. «Що зробити, щоб переконати тебе, що ми тут надовго? Ми завжди прикривали один одного. Навіть коли жили на протилежних кінцях планети, ми знали, що можемо розраховувати один на одного. Нічого не змінилося. Деклан дивиться мені в очі. Просто не хочу, щоб вам нашкодили». «Тоді скажи, із чим ми маємо справу». «Каже Бен, ми віч на віч у темряві. Троє старих друзів, яким справді слід було довіряти один одному. Ми досить досвідчені, щоб знати краще. Я б хотіла знати відповіді, кажу. Ти розповіла нам про Мальту, про Хардвіка. Ти щось пропустила? Ви знаєте все, що знаю я. Ми знаємо, що Діана Ворд зникла, каже Бен. Ми знаємо, що хтось хоче, щоб ти її знайшла». І хтось інший не хоче, щоб ти її знайшла, тому вони послали мертвого двійника зупинити тебе. Так можна приблизно підсумувати ситуацію. Що все це означає? Хто ці різні фракції? Чому вони шукають Діану? Чи їм насправді потрібно щось інше? Навіть не уявляю. Обертаюся до річки і зітхаю. Все так само, як у старі добрі часи. Після опівночі я вислизаю з готелю, і кружним шляхом йду до Пірса-Садхорн. Йду одна і відчуваю себе водночас вразливою і розкутою, гуляючи на самоті. У цю пізню годину на вулицях кілька бродячих туристів, більшість з яких на підпитку. Майже пустельні вулиці значно полегшують мені виявлення хвоста, але я все одно обираю зигзагоподібний маршрут – вгору по одній вулиці та вниз по іншій. Зупиняюся перед вітриною магазину і вивчаю відображення, щоб побачити, чи є хтось за мною. Може, я заіржавіла, але навички нікуди не поділися, вони настільки міцно в'їлися у мій мозок, що тепер стали вбудованими рефлексами. За мною ніхто не стежить. Я підкрадаюся до пристані Садхорн, де завжди можна взяти на прокат моторний човен. На воді хилитається лише півдюжини суден, деякі більше зношені, ніж інші. Будь-який човняр, який ловить пасажирів цієї пори, мабуть, справді зголоднів, тож всі водії з надією підіймають голови, коли я наближаюся. Я вибираю човен з найвідчайдушнішим водієм, блідим, як труп, чоловіком, якому місце у хоспісі, а не возити туристів вгору і вниз по річці. Сьогодні ввечері він заробить стільки, що вистачить на два тижні проїзду. Ступаю на борт човна. І він дивується, коли я вітаюся потайськи. Це ще одна з моїх призабутих навичок. Але словниковий запас все ще там, гойдається у якійсь темній печері моєї пам'яті. Не хочу, щоб інші водії мене чули, тому говорю тихо, вказуючи йому дорогу. Він киває і заводить двотакний двигун. Це маленьке брудне чудовисько, яке виділяє їдку для очей хмару вихлопних газів, Ймовірно, прослужило йому півстоліття, тож я впевнена у його обізнаності з кожним гвинтиком і поршнем. Ми вирушили вгору по річці, вода простягалася перед нами гладкою чорною стрічкою. Ми проїжджаємо повз готелі, торгові центри і багатоповерхівки, сучасний фасад стародавнього міста, кровотоком якого є ця річка, її притоки і рукави. Ми прямуємо до одного конкретного водного шляху, до міста Тонбурі. Мій водій спрямовує свій човен вниз по каналу до закритого шлюзу, де ми єдиний човен, і доки чекаємо, поки рівень води знизиться, я оглядаю обидва береги, відзначаючи, що в хатинах по обидва боки темно. У цьому перевага подорожі вночі по воді. Кожному, хто піде за мною, теж доведеться плисти на човні, а на цих крихітних каналах переслідувачу не сховатися. Ворота шлюзу відчиняються, і ми проходимо. Тут, на рукавах ріки, зовсім інший світ. Коли ми пливемо крізь тіні, я бачу силуети бананових дерев і пальм, частина пишних заростей джунглів, які годують і дають притулок тим, хто живе у хатинах, що вишикувалися вздовж берегів. Наш двигун, єдиний двигун, який я чую, його тихе «пут-пут», Допомагає нам пробиратися крізь морок. З кожним поворотом канал стає вужчим, береги притискаються все ближче і ближче. Мій водій має лише туманне уявлення про пункт призначення, а я бурмочу, який поворот вибрати і коли гальмувати. Минуло стільки років, як я плавала цими водними шляхами, і інструкції, які отримала електронною поштою, навряд чи допоможуть у темряві. Ми вибрали правильний поворот, чи не пропустили перехід? Потім бачу спереду, праворуч, яскраво помаранчивий сяйво ліхтаря, встановленого на пристані. Я вказую на нього водієві. Він веде свій човен до освітленого ліхтарями пірса і пришвартовується. Простягаю йому товсту пачку готівки, потім виходжу із човна і підіймаюся дерев'яними сходами. Не видно обличчя водія, але знаю, що він, мабуть, задоволений тим, скільки я йому щойно заплатила. Досить задоволений, аби бути стриманим. Коли він від'їжджає, я бачу, як він підняв руку на прощання. Після того, як звук двигуна затихає вдалині, я затримуюся на пірсі, вдивляючись у темряву і прислухаючись до стрикотіння комах і віддаленого шуму банкокського транспорту. Навіть тут, на клонгах, цей звук неминучий». Я вдивляюся у кущі чагарника і помічаю ще один помаранчевий ліхтар. Це знак, що вказує шлях. Стежка, по якій ступаю, оповита виноградними лозами, спадним каскадом з навислих гілок дерев. Тільки коли я добираюся до другого ліхтаря, з'являється будинок, схований за деревами. Це красива дерев'яна споруда на полях з традиційно тайським гострим дахом. У вікні світиться. Він чекає на мене. Біля сходів знову зупиняюся, щоб озирнутися. Дерев так багато, що неможливо зрозуміти, чи хтось ховається в цих тінях, але зараз у мене нема вибору, я вже зайшла надто далеко. Підіймаюся сходами до дверей з майстерною різьбою, досить масивними, щоб охороняти будинок велетнів, і коли вони відчиняються, тайська жінка, що стоїть у дверях, здається маленькою, як дитина. Бачу сріблясті пасма у її волоссі, і усвідомлюю, що вона зовсім не дитина, а жінка мого віку. Її велична постава не зігнута руками. Я Меггі кажу, він чекає на вас, проходьте. Заходжу в будинок. Вона замикає двері на засув і мовчки йде попереду по полірованій тиковій підлозі. Я дивлюся на її босі ноги і розумію, що вчинила гріх західної людини – не знявши взуття всередині будинку, але вона нічого не коментує, поки ми проходимо повз пару різьблених дерев'яних слонів, повз вазу з орхідеями дендробіум. Вона відчиняє панельні двері і жестом запрошує мене увійти. У наступній кімнаті я різко зупиняюся, приголомшена тим, що бачу. Жінка йде, зачиняючи двері, щоб залишити нас наодинці, але на момент я занадто приголомшена, щоб вимовити хоч слово. Чоловік, що сидить в інвалідному візку, зовсім не схожий на друга і колегу, якого я пам'ятаю. Це скелетоподібна версія колишнього Гевіна. М'язи його обличчя настільки виснажені, що вени виступають, як сині черв'яки, збиваючись на скронях. Він бачить вираз мого сум'яття і смиренно зітхає. «Старіти не для слабаків», – каже він. З віком його голос став тонким і пронизливим. Чи це хвороба позбавила його сили? «Роки були важкими для нас обох», – кажу я. «Принаймні, ти ще стоїш на ногах. Маєш хороший вигляд, Меггі. Я навряд чи можу відповісти правдою, і ти маєш такий вигляд, ніби смерть зігрілася». Він явно був хворий протягом певного часу. У кутку стоїть лікарняне ліжко з електроприводом, а поряд бачу інгалятор і кисневі балони. У даньому кутку – центр зв'язку, оснащений портативним комп'ютером і безліч стільникових телефонів. Хвороба, можливо, фізично замкнула його в цьому тілі, але вона не відрізала його від решти світу. «Я не знала», – кажу. «Про мої сумні обставини?» Я знала лише те, що ти пішов у відставку в Бангкоку. Це було правильне рішення, враховуючи мій стан. У цій країні чудові лікарі, рівень медичної допомоги, який я ніколи не міг собі дозволити вдома. І якщо мені потрібне якесь спеціальне обладнання чи ліки, я можу придбати їх на чорному ринку». Він киває на двері, які тайська жінка зачинила, щоб дати нам усамітнитися. Вона прекрасно піклується про мене. На відміну від моєї дружини Донни, що дістала документи про розлучення, як тільки я відчув перші судоми в нозі. Лікарі назвали це фасцикуляціями. Клінічний термін для того, що сталося зі мною. Що сталося з тобою, Гевіне? Це бас, Повільно прогресуюча форма, на щастя для мене. Стівен Хокінг прожив десятиліття з хворобою, тож, напевно, я теж зможу. Тіло, можливо, розпадається, але принаймні мій мозок все ще працює на повну потужність. Оглядаю кімнату і розмірковую про іронію долі. Світ стискається до цих чотирьох стін після того, як ти провів усе життя, блукаючи чужими містами. І все ж Гебін, здається, пристосувався до своїх нових обставин». «Навіть перед жахливими реаліями люди залишаються стійкими, і ліки завжди допомагають. Був здивований, коли отримав твоє повідомлення», – каже він. «Після того, що сталося на Мальті, я не очікував, що ти коли-небудь зв'яжешся зі мною». «Я теж не очікувала. Як тобі вихід на пенсію?» «Це було добре. Це було розумно. Насправді я хотіла б зараз бути вдома, доглядати за своїми курчатами». Боже, як низько ми обоє впали. Я зовсім не вважаю своє нове життя падінням. Люблю курей, чого не можу сказати про людей, з якими раніше працювала. Включаючи мене, не хочу виділяти тебе, Гевіне, так чи інакше. У тебе є повне право так думати. Ми не були чудовою командою, чи не так? І на відміну від курей, ми навіть не могли знести яєць. Він раптом починає кашляти, і я чую хрип слизу в його грудях. «Покликати на допомогу?» – питаю. Він хитає головою. боляче дивитися, як він хрипить, але нарешті напад минає, і він виснажено спирається на спинку інвалідного крісла. Ймовірно, для мене це закінчиться запаленням легенів, але не зараз. Він дивиться на мене. Мені так шкода, Мегі, що все сталося так». Роками хотів тобі це сказати, але не знав, як. Що ближче людина підходить до могили, то яснішим все стає, і я розумію, чому ти розірвала всі стосунки з нами. Я радий, що ти нарешті сконтактувалася зі мною. У мене не було вибору. Коли вони прийшли по мене в мен, мені довелося це зробити. Хто прийшов по тебе? Я не знаю. Все, що я можу тобі сказати, це те, що жінка на ім'я Б'янка – З'явилася на моєму порозі і запитала, чи не знаю я, де Діана. Я припустила, що вона з управління, тож сказала їй, що нічим не можу допомогти і відправила геть. Тієї ночі її тіло було викинуто на під'їзді до мого будинку. Її катували і застрелили двома кулями. Прекрасна вітальна листівка. Хто її надіслав? Напевно, той самий чоловік, який намагався вбити мене за два дні до цього, коли я годувала своїх курей. Якби мій сусід не з'явився у потрібний момент, я б не стояла тут. Ще більше занепокоєння викликає людина, яку вони послали вбити мене, двійник мерця, і в нього були документи найвищої якості. «Господи, він був одним із наших. Я не знаю. Ось чому я зв'язалася з тобою». Чому ти припускаєш, що я щось про це знаю? Бо незадовго до зникнення Діану бачили тут, у Бангкоку. Я повинна припустити, що вона була тут через тебе. Тільки тому, що я тут живу? О, Гевіне, Годі, огризаюся я. Ти був там з нами, на Мальті, як інші. Потрібна була команда, щоб витягнути Сірано з його яхти. Але ти єдиний, хто був з нами із самого початку». «Ти, я і Діана». Лондонське відмивання грошей зайшло надто далеко, і Діана не довіряла британцям. Ось чому вона сказала, що це мали бути лише ми троє, в одній закритій коробці. «Я звинувачую себе в цьому». «За що?» «Що стояв осторонь, поки вона втягувала тебе?» «Коли я побачив, як вона діє, то зрозумів, що їй не можна довіряти». Але тоді було вже пізно. Операція стала схожа на поїзд, що зійшов з рейок, і їй було байдуже, кого це розчавить. На мить він замовкає, сидячи з опущеною головою і дихаючи у часто. Потім він розвертає своє інвалідне крісло і запускає ноутбук натисканням кнопки миші. Оскільки ти намагаєшся знайти її, то маєш знати, який вигляд вона має сьогодні. У тебе є останні фотографії. «Кадри з відеодзвінка минулого тижня. Я відмовився зустрітися з нею особисто. Чому? У тебе до неї певне ставлення. Що ж, у мене теж. Я пішов з управління за два місяці після тебе, адже Мальта все зіпсувала. Після аварії літака мені було важко залишатися у формі. Важко для тебе? Я втратила свого чоловіка в тому літаку». І це завжди буде переслідувати мене, невинні загиблі, твій чоловік, дочка Хардвіка. Коли ми схопились і рано, то знали, що росіяни завдадуть удару у відповідь. Ми повинні були діяти, щоб захистити людей, як тільки дізналися, він замовкає, відводить погляд. Дізналися, що? Він не відповідає. Як тільки ви дізналися, що, Гевіне? Він неохоче зустрічається зі мною поглядом». У ту ніч, коли ми захопили Алана Холовея, якраз коли підіймалися на борт його яхти, йому вдалося відправити останнє повідомлення своєму куратору. Відповідь Москви за кілька хвилин була перехоплена. Якою була їхня відповідь? «Батьківщина вдячна товаришу. Зрадник заплатить». «Зрадник», – тихо промовляю я, «зрадником була я». Вони припустили, що Хардвік або хтось із його оточення зрадив Холовея. Бомба в цьому літаку була їхньою помстою. Це також було повідомленням решті світу, що будь-які дії проти Москви матимуть швидкі та жорстокі наслідки. А Дені був побічною шкодою, як і Белла, як пілоти. Я роблю паузу, раптово осмислюючи те, що Гевін щойно сказав про повідомлення з Москви. «Ти сказав, що Сегінент перехупив відповідь куратора за кілька хвилин». «Так. Коли наша команда дізналася про це повідомлення?» «Я дізнався про це кілька днів потому, після допиту. На той час тебе вже не було, тебе відправили назад до Вашингтона». «А Діана? Коли вона дізналася?» «Тиша! Гевіне! Він зітхає!» «Діані повідомили про відповідь Москви о півночі». Трохи пізніше, після того, як ми схопились і рано. опівночі, Це дало росіянам час на те, щоб підкласти бомбу в літак Хардвіка. Діана знала, що буде контратака. Чому вона не попередила мене? Чому вона не вжила жодних заходів? Вона повинна була попередити тебе. Вона мала знайти спосіб утримати тебе і доктора Галахера якомога далі від літака. Але вона не хотіла дати знати Хардвіку, що щось не так. Тому дала цьому літаку злетіти. Вона вирішила, що виконала свою місію. Вона захопила рано і за це отримала приємне поплескування по спині. Але коли я дізнався про перехоплення Сигінт, мені стало огидно. І незабаром після цього я звільнився. Я не знала. Ти ніколи не говорив мені. Ти і так була спустошена, Меккі». Тобі було б ще болючіше від усвідомлення того, що все могло бути по-іншому, що ми могли утримати доктора Галахера від польоту. Але Діані було все одно, м'яко кажу я, їй було плювати. Ось чому, коли вона попросила мене про допомогу минулого тижня, я відмовив. Їй це не сподобалося. Він натискає на свій ноутбук, і на екрані з'являється зображення. Ти можеш сама переконатися. Я дивлюся через його плече на фотографію. Це не та холодна і впевнена в собі блондинка, яку я пам'ятаю. Ця Діана Ворт здається голодною і зацькованою, з очима, як у покійниці. Її волосся зараз каштанове, підстрижене у недбалій зачистці, яку вона, мабуть, зробила сама. Вона налякана. Це написано на її лиці, каже він. Діана Ворт, яку ми знали... «Нічого не боялася. Очевидно, все змінилося. Я дивлюся в обличчя жінки, амбіції якої втягнули мене в операцію, що призвела до смерті Дені. Я не свята, і я не можу не відчувати праведного задоволення, коли бачу, наскільки вона виснажена. Я хочу, щоб вона страждала, і я остання людина на землі, яка прийде їй на допомогу. І все ж я тут». «Вона попросила мене знайти місце, де можна було б причаїтися на деякий час», – каже Гевін. «Їй потрібна була готівка, паспорти. Вона цілком здатна роздобути це сама. Вона знає, як вижити. Але не із цими людьми, які переслідують її. Я помічаю, що на його верхній губі блищить піт. Ти теж боїшся. Так і має бути». Кілька тижнів тому... Штаб зв'язався зі мною з приводу операції «Сірано». Вони спитали мене, що я пам'ятаю про Мальту, як був схоплений «Сірано», як проводилася операція. Чому зараз, за стільки років? Бо це знову в полі зору управління. Нещодавно до файлу «Сірано» отримала доступ несанкціонована сторона, досі не встановлена. Вони хочуть знати, хто це зробив і чому. Росіяни. Я переконана. Так, це те, що можна припустити. Москва копається в тому, як був скомпрометований їхній сплячий сервер. Це порушення безпеки змусило управління по-іншому глянути і на те, як проводилася операція і на покійного Філіпа Хардвіка. Вони виявили сюрприз. Його закордонні рахунки, принаймні ті, про які ми знали, були спустошені. Сотні мільйонів доларів, виведені за п'ять років. Вони не знали про це раніше? Після затримання Сіраної смерті Хардвіка справу було закрито. Ніхто не стежив за рахунками упродовж року, коли гроші почали зникати. Я ніколи про це не чула. Бо управління тобі не довіряє. Ти була настільки глибоко пов'язана з Хардвіком, що вони стурбовані тим, що тебе переманили» що ти все ще йому віддана, але він мертвий. Всі думали, що Хардвік розсипався над Середземним морем. Ми стежили за наслідками, стежили за іншими подіями. А вже ж був розголос. Британські таблоїди помістили інформацію про авіакатастрофу на перших шпальтах. Фотографії Леді Камілли в чорному, що ридає на похоронах своєї дочки». Депутати парламенту й аристократи віддають останні почесті Хардвіку. Потім шум, як це завжди буває, в щух, і управління переключилося на інші турботи. До тих пір, поки нещодавно невідома сторона не отримала доступ до файлу «Сірано», це порушення безпеки змусило управління ще раз переосмислити смерть Хардвіка. Оскільки його літак впав на велику глибину, вивчення справи було важким. Єдині два тіла, які вони знайшли, належали Віктору Мартелу та одному з пілотів. Але ніхто не міг вижити у тій катастрофі. Тоді хто спустошив рахунки Хардвіка? Ось у чому питання. Для доступу до цих грошей потрібні були паролі, які мав лише Хардвік. Ще більша ймовірність того, що він ніколи не сідав на літак. І він живий. Раптом земля тікає з-під ніг. Я відступаю на крок, беру себе в руки. Якщо ми помилялися щодо нього, якщо Хардвік живий. Якусь мить я не можу говорити, не можу навіть зосередитися на Гевіні. Я загубилася у викривленні часу. Мене затягує момент, який я викреслила зі своєї пам'яті. Момент, коли я дізналася, що літак розбився. Якщо його не було в літаку, то Денні він може бути... Я не наважуюся вимовити це слово, але ми обоє знаємо, що це за слово – «живий». Гевін хитає головою, але я вже відчуваю, як всередині мене розквітає надія, дика і небезпечна квітка. Не можу дозволити їй рости, я не витримаю, якщо її знову вирвуть з корінням. «Мегі», – тихо каже він, – «моя порада – забути цю розмову і повернутися додому». Повернися до своїх курей або до того, що вирощуєш на цій фермі. Не обтяжуй себе спробами знайти Діану. Просто залиш її в невідомості. А як же Денні? А якщо він... Минуло 16 років. Якби він був живий, ти отримала би від нього звістку, так? Але я повинна знати правду. Ти вже знаєш правду, Меггі. Ти знаєш це у глибині душі». Дивлюся на нього, згадуючи той останній день на Мальті, коли Денні попрощався, згадуючи той момент, коли я дізналася, що літак Хардвіка розбився, і що Денні мертвий. Я відчула його смерть так само сильно, як фізичний удар в груди, і це настільки приголомшило, що в мене залишилися лише бліді спогади про те, що сталося потім. Я знаю, що мене запхали на борт літака і евакуювали заради безпеки. Пам'ятаю також ту ніч, коли прибула до Вашингтона, я йшла, наче крізь туман, до машини, що чекала. Гевін має рацію. У глибині душі я знала, що Денні пішов, адже відчувала його відсутність у світі, як чорну порожнечу, яка поглинула все світло, всю радість. Якби він вижив, він би шукав мене, я це знаю, і він би знайшов. «Продовжуй жити своїм життям», – тихо каже Гевін. «Вертайся додому». «Не можу повернутися додому. Там він буде шукати мене. Після всього, що ми зробили з Хардвіком, з Белою, він хотів би нашої смерті. Він хотів би, щоб всі ми померли». Я зупиняюся, підводячи погляд, бо чую наполегливий звуковий сигнал. «Щось спрацювало у моїй охоронній сигналізації», – каже Гевін. Двері відчиняються. У кімнату входить тайська жінка. Вона тихо розмовляє з Гевіном, який киває і дивиться на мене. Турбуватися нема про що. Прибув мій кур'єр. Доставка? Посеред ночі? Це не обмін при денному світлі. Моя людина дуже нервує в присутності незнайомців, тому, якщо ти не заперечуєш, попрошу тебе сховатися. Доти, поки він не піде. Фармацевтика. «На чорному ринку є все, але тут, якщо тебе спіймають, покарання досить суворе. Ти ж не відмовиш у знеболювальних людині, яка помирає. Це не займе багато часу. Я заплечу і відправлю його». Жінка йде кімнатою і відкриває панель у стіні, за якою місце для зберігання. Я заходжу в шафу, жінка закриває панель. Крізь рішечасту фрамугу над головою проникає світло. Достатньо для того, щоб я могла прочитати етикетки на коробках, які складені біля моїх ніг. Медичні товари. На коробках стоїть штам з назвою місцевої лікарні, з якої вони без сумніву доставлені. Для західної людини з грошима чорний ринок справді надає все. Я ледь чую, як жінка розмовляє з кур'єром Потайськи. Її голос стає ближчим, коли вона проводжає його до кімнати Гевіна. В її голосі зовсім немає тривоги. Відвідувач відповідає їй також тайською. У кімнаті чуються кроки. Тоді Гевін запитує англійською. «Де Сомсак? Він не зможе прийти сьогодні ввечері. Просив мене передати це тобі. Він має повідомити мене наступного разу, коли плани зміняться. Сподіваюся, ціна така, як ми домовлялися. Звісно. Дайно ну, я подивлюся, що ви принесли». Відкривається картонна коробка, потім пауза. Не розумію. каже Гевін, за мить до того, як я чую тихий удар глушника. Перша куля пробиває стіну мого укриття, ледь не зачепивши мою праву руку. Друга куля проходить крізь стіну під кутом вниз, свистячи повз мою щиколотку. Тепер дві точки світла проникають крізь отвори, схожі на лазерні промені. Чую крик жінки. У неї нема часу на гучний крик, тільки панічний писк. Це єдиний звук, який їй вдається видати. Перш ніж третя, четверта і п'ята кулі влітають у її тіло. Розділ двадцять восьмий. Стою абсолютно нерухомо, ледве наважуючись дихати, усвідомлюючи, що один скрип, один шерех видадуть мою присутність. Чи знає вбивця про цю шафу за стіною? Чи знає він що в будинку є третя людина, яка все ще жива. І ось я тут беззбройна і не в змозі захистити себе. Без револьвера при поясі це як без кінцівки, але я приїхала в Бангкок без нього, адже подорожувати зі зброєю в багажі – легкий спосіб знищити своє прикриття. Кроки наближаються, зупиняються. Чи бачить він щелину у дверній панелі? Чи помічає він, що кулі пробили її наскрізь у порожній простір? Якби заглянула в одну з дірок, то, напевно, могла б його побачити. Але я не наважуюся рухатися, боячись, що видам зрадницький скрип. Крізь стукіт власного серця чую, як вбивця ходить колами по кімнаті. Чую клацання клавіш комп'ютера, коли він друкує на ноутбуці Гевіна – він розчаровано крекче, не може зламати його без пароля. Я чую, як закривається ноутбук і шурхотить шнур живлення, ковзаючи по підлозі. Його кроки віддаляються і розчиняються в тиші. Довгий час я взагалі нічого не чую, але все ще не наважуюся видати жодного звуку. Я стою абсолютно нерухомо, в темряві, пронизаній цими двома лазерними променями світла. Хороший мисливець терплячий, може він десь у будинку, чекає, коли з'явиться його здобич. У мене болить спина і судомить гомілки від довгого стояння на місці. Підходжу до отвору від кулі біля моєї руки і заглядаю туди. Бачу кров, калюжу крові, що розбризкалася на стіні навпроти. На підлозі під нею лежить тіло тайської жінки, згорнувшись у позі ембріона – ніби для захисту своїх життєво важливих органів. Я не бачу Гевіна. Я дивлюся вбік, намагаючись розглянути кімнату, і натрапляю на одну з коробок. Щось з гуркотом падає на підлогу. Звук здається оглушливим. Я опускаю погляд на пластиковий шприц, який приземлився біля моєї ноги. Така дрібниця, така фатальна річ. Я чекаю, коли наближатимуться кроки вбивці, коли двері з панелями відчиняться, показуючи моє укриття. Я чую лише тишу. Тремтячими руками ледь відсуваю панель, бачу калюжу крові біля своїх ніг. Коли панель відкривається ширше, то бачу джерело цієї крові – Гевін, що звалився на долівку у своєму інвалідному візку, з роззявленим ротом, ніби у вічному здивуванні. Його ноутбук зник, але більше нічого здається. «Вибач, Гевіне», – шепочу я. «Не можу не наступити в калюжу крові, коли перетинаю кімнату. Мої черевики залишають кривавий слід на підлозі, прямуючи до тіла жінки. Зброя і камери спостереження не захищають від людини, якій ви довірилися, і в цьому була їхня помилка. Вони думали, що знають, кого впустили у свій будинок. Переступаю через жінку і виходжу в коридор». У будинку тиша, мертва. Я пробираюся повз вазу з дендробіумами, повз різьблених слонів, до вхідних дверей. Я виходжу в ніч і вдихаю запах вологої землі та гнилої рослинності. Ліхтарі все ще світять, показуючи мені шлях до клонга. Я прокрадаюся стежкою в джунглях до води, і мій черевик наступає на те, що спочатку схоже на корінь дерева. Дивлюся вниз і бачу, що це не корінь, а нога, простягнута поперек стежки. У тінистому підліску я можу розгледіти решту тіла чоловіка, що лежить серед сплетіння ліан, немов якась нова парость, що проростає з джунглів. Це, мабуть, Сомсак, кур'єр, якого очікував Гевін. Ще одна душа втрачена на війні, в якій він не брав участі. Переступаю через тіло і продовжую рухатися. Таке моє життя – залишати тіла позаду і рухатися далі. На пристані нема прив'язаних човнів. Якщо вбивця приплив по воді, то він вже зник. Цікаво, скільки часу мене перш ніж тут виявлять тіла і викличуть поліцію? Чи розповість човняр, який привіз мене сюди про свою нічну пасажирку, щедру білу жінку, яка заплатила йому готівкою? Я обмірковую способи, якими поліція могла б мене вистежити – але їм буде нелегко. Я найняла човен на пристані далеко від мого готелю. У Бангкоку багато білих туристів, і за винятком щедрих чайових, які йому дала, я нічим не вирізняюся серед інших. Зараз це одна з моїх суперсил. Мене легко забути. Мені знадобиться ця суперсила сьогодні ввечері, адже до мого готелю дорога далека. «Ти ідіотка, Мегі», – каже Деклан. Він стоїть у моєму готельному номері, відмовляючись їхати, поки я знімаю свій брудний одяг. Я занадто стара для скромності і виснажена, тому мені байдуже, що він спостерігає, як я знімаю черевики й штани і залишаю їх у брудній купі на підлозі. Ми з Декланом ніколи не були коханцями, він ніколи не бачив мене роздягненою, але що тут приховувати, коли моє тіло – дорожня карта бойових шрамів і сонячної засмаги? Зараз я розтібаю сорочку, а він все ще не йде, не відвертається. Просто сердито дивиться на мене, поки я знімаю сорочку і кидаю її на купу, від якої тхне річковим брудом. «Ми з Беном витратили години, шукаючи тебе», – каже він. «Ти повинна була спати. Чому не відповідала на дзвінки?» Я вимкнула телефон». Не хотіла, щоб за мною стежили. Ми б ніколи не знайшли твоє тіло, якби я аж повернулася». Деклан оглядає мене з голови до п'ят, потім відвертається, ніби раптом усвідомлює, що перед ним стоїть напівгола жінка. Жінка, яка безумовно здається виснаженою після кількох годин петлянь по алеях і купання в каналах. Я не наважилася найняти таксі чи човника, які відвезли б мене до готелю, бо вони могли б запам'ятати моє обличчя і повідомити в поліцію. Звідки мені було знати, що друзі постійно телефонують мені і шукають мене по околицях? Тепер Деклан відмовляється залишати мою кімнату, бо я можу знову втекти. Ми приїхали в Банг Кок командою, і я вже встигла вислизнути, врятувавши його і Бена від учорашньої катастрофи. Я заходжу у ванну – Зачиняюся і знімаю спідню білизну. Відчайдушно хочу змити сморід поту і застояної води. Вмикаю душ і роблю воду такою гарячою, що можна обпектися. Чому ти не сказала нам, що йдеш? кричить деклан крізь зачинені двері. Я ігнорую його і заходжу в душ, заплющую очі під струменями води, даючи бруду змиватися в каналізацію. «Після стількох років, як ми знаємо один одного, ти все ще не довіряєш нам?» «Можливо, ні. Можливо, я не знаю, як довіряти». Вимикаю воду і загортаюся у рушник. «Коли виходжу з ванної кімнати, Деклан все ще там, все ще намагається розпочати суперечку. Мені довелося зробити це самостійно, кажу я. Щоб померти на одинці, це було умовою Гевіна». Він би не зустрівся зі мною, якби я прийшла не одна. Крім того, не хотіла, щоб ви з Беном опинилися на лінії вогню, на випадок, якщо все піде шкири Але саме тому ми тут, щоб взяти трохи удару на себе. Дістаю чистий одяг зі своєї спортивної сумки. Деклан нарешті обертається, поки я надягаю трусики та чисту сорочку. «Це не твоя битва», – кажу я, застібаючись. Все стало надто складно, надто небезпечно. Вертайся додому, деклане. І що далі? Посидь біля каміна, випий віскі, насолоджуйся виходом на пенсію. Він сміється і знову повертається до мене обличчям. Я ще не натягнула чисті штани, але його погляд не відривається від мого обличчя. Ти маєш на увазі втиснутися в інвалідне крісло? Такий вихід на пенсію? Навряд чи тобі потрібен інвалідний візок. Але цей день наближається. Він настає для всіх нас. Зараз я ще на ногах і ще здоровий. І не хочу витрачати останні добрі роки, спостерігаючи ззовні, як вирує битва. Для таких людей, як ми, які були в гущі подій, вихід на пенсію подібний до того, що тебе вкладають в труну. Тепер у мене є причина повернутися в стрій, вже багато років я не відчував себе таким корисним, таким живим. То ти тут, щоб уникнути нудьги? Ні, не в цьому справа. Я тут, бо в тебе проблеми. Ти нарешті повернулася у моє життя, і якщо з тобою щось трапиться. Що? Мить він просто дивиться на мене. Чорт, бурмочив він і прямує до дверей. Де клане? Одягнися, заради Бога і не потрапляй нікому на очі, поки ми не повернемося. Куди ти йдеш? Нам з Беном треба попрацювати. Він виходить з мого готельного номера і зачиняє за собою двері. Дивлюся на зачинені двері. Моя волога шкіра холоне відвіяння кондиціонера в номері. Мені здалося, чи Деклан натякнув, що має почуття до мене. Згадую нашу довгу спільну історію, починаючи зі стажування, коли ми пережили найгірше, що могла дати нам академія. «Я думаю про всі вечори, коли ми відбивали удари разом з іншими новобранцями, завжди командою, а не вдвох. Ми були чотирма мушкетерами – Деклан, Бен, Інгрід і я. Він ніколи не натякав, що я йому подобаюся. Але тоді я була наймолодшою серед них, на вісім років молодшою від нього, більше схожою на молодшу сестру, до якої він ставився як джентельмен. Мене відправили в Азію» а він попрямував до Східної Європи. Протягом багатьох років ми спілкувалися в основному електронною поштою. Іноді зустрічалися, коли наші завдання приводили нас в одне й те саме місто. Але тільки як друзі і колеги. Жодної романтики. Нічого романтичного. Потім я зустріла Денні, і Деклан відійшов на другий план, тимчасово забутий. Не розповідала йому про свій шлюб, бо не знала, чи той шлюб справжній, чи це лише частина операції? А після Мальти мені було дуже боляче говорити про Дені, навіть з друзями. Відчайдушно, намагаючись втекти від горя, жалю, я стала волоцюгою, переїжджала з країни в країну, не бажаючи, щоб мене знайшли. Поки Деклан не зв'язався зі мною електронною поштою. Ми з Беном опинилися в хорошому місці. Інгрід та Ллойд також переїхали сюди. Це містечко тихе і доброзичливе. Багато дерев, багато місця, де можна дихати. Тобі тут сподобалось би. Можливо, команді варто знову зібратися. Його електронний лист надійшов у той момент, коли я відчайдушно шукала безпечну гавань. Місце, де можна відновити своє життя і зняти пошарпану оболонку старої, пошкодженої мегії. Мені ніколи не спадало на думку, що його повідомлення – це більше, ніж випадкове запрошення в гості. Тепер я згадую всі натяки, на які я не звертала уваги. Його частенькі погляди на мене за коктейлями. Вихідні, які ми проводили разом у літніх походах або на розпродажах меблів. Було так багато підказок, але я вирішила проігнорувати їх усі, бо не була готова розлучитися з Дені. «Можливо, я ніколи не буду готова». Розділ 29. Діана. Рим. «Світ насувається на мене», – думала вона, смакуючи к'янті у барі на Віадейвольсці. Вона сиділа за кутовим столиком, спиною до стіни, всього за три кроки від заднього виходу. Ось як вона жила зараз. Управління хотіло, щоб вона опинилася у в'язниці – а Філіп Хардвік прагнув її смерті. Це було те, про що вона ніколи не думала, що Хардвік може бути живим, але це було єдиним поясненням нещодавнього ланцюга подій. Очевидно, вона схибила на Мальті, і тепер їй доведеться боротися з наслідками. Вона могла впоратися із загрозою з боку управління, і треба було лише випередити їх – і видалити свої фінансові записи, але Хардвік це інша справа він, мабуть, мав активи, про які вона нічого не знала, достатнє багатство, щоб підтримувати роботу його машини. Тепер у нього були всі підстави прагнути її смерті, і час не зменшував його лють. Вона розуміла його психологічний портрет, їй були відомі долі тих, хто заподіяв йому зло. Вона бачила посмертні фотографії його жертв і читала описи їхніх останніх мук. Вона знала нарцисичних соціопатів, таких як Хардвік, що підживлені жагою помсти, тож він продовжував би й далі полювати на тих, хто став причиною катастрофи на Мальті. За гроші можна купити все, включаючи доступ до цілком секретних файлів управління. І якщо він дістав у свої руки досьє з операції «Сірано», то він знав імена всіх причетних. Це було лише питанням часу, коли він знайде її. Вона піднесла келих до губ і завмерла, коли до бару заглянули двоє чоловіків. Вони стояли на порозі, оглядаючи приміщення. Чи шукали вони її? Вона потягнулася під стіл за пістолетом, що лежав у неї на колінах. Тепер він завжди під рукою, заряджений. Якби їй довелося використовувати його в барі, це, на жаль, було б надто публічним видовищем, на відміну від смерті туриста Дейва в Бангкоку, тіло якого вона могла залишити у темній алеї. Тут були свідки, і поліція скоро сіла б їй на хвіст, додавши нових переслідувачів, від яких їй довелося б вислизати. Вона спостерігала, вже тримаючи палець на спусковому гачку як ці люди просуваються в глиб переповненого залу, її серце шалено калатало, випереджаючи ритм музики, що звучала з динаміків бару. Час сповільнився, її нерви були на межі, а кожен погляд, кожен звук посилювалися. Стук шейкера для коктейлів, блиск вологи на столі. Ніколи не відчуваєш себе більш живим, ніж перед смертю. Вона взяла пістолет з колін і вже збиралася підняти його над столом і прицілитися. Раптом дві жінки покликали Кві, Ензо! Сіамо, кві. Чоловіки повернулися до жінок і помахали їм. Посміхаючись, вони попрямували до столика, за яким сиділи жінки, і всі обнялися, поцілувалися. Діана глибоко вдихнула і поклала пістолет на коліна. Спостерігаючи за двома парами, які попивають вино, вона позаздрила їхньому невимушеному сміху, їхньому звичайному життю. Вони випивали і танцювали, а потім ішли додому, щоб міцно заснути у своїх ліжках, чого вона, можливо, ніколи не зможе робити. Вона думала про майбутні роки, про те, що завжди треба буде озиратися, роки нічного безсонного лежання, прислухання до кроків непроханого гостя. Її смерть, безсумнівно, була б жорстокою. Вона дивувалася, де і коли це станеться. За тиждень, рік, за десятиліття, поки Хардвік живий, його люди будуть шукати її, і вона не бачила виходу із цього кошмару. Якщо я не вб'ю його першою, вона заплатила за випивку і вийшла з бару. Час вирушати на полювання. Розділ 30. Джо. «П'юріті. Старість – це не кінець, Джо», – сказав Оуенті Будо, готуючи бекон на своїй нещодавно встановленій індукційній плиті. «Ви, молоді, думаєте, що вже все знаєте, але у нас за плечима досвід цілого життя. Не варто нас недооцінювати. Я ніколи цього не говорила». Її батько обернувся і подивився на неї поверх своїх опущених окулярів. «Але ти недооцінила цих секретних агентів. Ти знав, що вони були секретними агентами». Овен засміявся і повернувся до своєї шиплячої сковорідки. «Жодної гадки. Можливо, саме тому їх називають секретними агентами». «Всі ці нові люди переїжджають в місто, а я нічого про них не знаю. Все змінюється так швидко». Вона спостерігала, як батько щодня готує п'ять смужок бекону. Незважаючи на жири та холестерин у раціоні, у 67 років Оуен залишався худим і жилавим, як і всі чоловіки Тібодо, тоді як жінкам Тібодо, здавалося, судилися мати широкі стегна і м'язи сільських дівчат. Якби тільки Джо успадкувала гени худорлявості свого батька, Однак гени дісталися її щасливому братові Фіну, який постійно харчувався піцею і чизбургерами, і не набирав ні грама ваги. «Бетті Джонс вважає, що було помилкою встановити цю нову індукційну плиту», – продовжує Джо. «Вона каже, що це знизить вартість перепродажу твого будинку. Я не планую продавати цей будинок. Вона вважає, що люди все ще віддають перевагу пропану». Мені насправді все одно, що думає Бетті Джонс. Він поставив перед Джо тарілку з яєчнею. Люди ніколи не готові відмовитися від чогось. Як ти думаєш, чому твоя мама так довго терпіла мене? Він сказав це з усмішкою, і було приємно знову побачити натяк на його колишнє почуття гумору, яке зникло після того, як мати померла два роки тому. Це був ще один недолік жінок Тібодо. Всі вони вмирали надто молодими, в той час, як чоловіки продовжували жити. «Коли мене не стане, залишу цей будинок тобі. Індукційна плита і все таке. Вона насупилася. А як же фіни? Твоєму братові дістанеться ділянка на Хоббс-понд. Бетті вважає, що вони коштують приблизно стільки ж, так що все сходиться. Перестань говорити про це, тату. Ти будеш жити вічно». Я просто хочу прожити досить довго, щоб побачити, як ви обоє одружитеся і матимете дітей. Він сів над тарілкою з яєчною та п'ятьма смужками бекону. Коли це станеться, Джо? Коли чарівний принц переїде в місто? Можливо, він уже тут, вона б хикнула. Тоді він все ще під маскою жаби. Джо взялася за омлет і смажену картоплю ту саму страву, яку батько завжди готував для неї, коли вона приєднувалася до нього за сніданком, але сьогодні вранці він додав до картоплі болгарський перець, тож їй довелося вибирати його і перекладати на край тарілки. «Тобі так не подобається?» – запитав він. «Просто...» хм, «Трохи по-іншому». Оуен Тібудо засміявся. «Тобі ніколи не подобалося, як щось змінювалося?» Пам'ятаю, тобі було чотири роки, ти кричала на все горло, коли твоя мама купила нове покривало. Зі старим покривалом все було гаразд. Задзвонив її мобільний. Вона побачила ім'я Майка на ідентифікаторі абонента. «У тебе сьогодні вихідний. Тобі справді обов'язково відповідати», – запитав Оуен. «Майк не дзвонив би мені сьогодні без потреби». Вона відповіла на дзвінок. «Привіт, в чому справа?» «Я думаю, ви потрібні нам тут, Джо», – сказав офіцер. «Для чого?» «Де ти?» – будинок Лютера Янта. Пропала його внучка. Коли вона під'їхала до будинку, обидві патрульні машини П'юріті вже були там. Майк також викликав наступну зміну, а четверо поліцейських стояли на дворі, намагаючись заспокоїти Лютера Янта. Коли Джо вийшла з машини, Майк кинув на неї погляд, сповнений глибокого полегшення від того, що тепер хтось інший розбереться з Янтом, який ридав і кричав, щоб вони, чорт візьми, що-небудь зробили. Майк відійшов від інших офіцерів і відвів Джо в бік. Востаннє він бачив свою внучку сьогодні близько сьомої ранку, коли вона вийшла з дому і попрямувала в сарай, щоб подбати про тварин. Коли вона не повернулася в будинок, він пішов туди і виявив «Ви всі даремно втрачаєте час», – закричав Янт. Він зосередився на Джо. «Ви! Ви ж новий керівник поліції! Що ви, чорт, забирай, робите для моєї Келлі?» Джо підійшла до нього, простягнувши руки долонями вниз, ніби намагаючись заспокоїти небезпечну тварину. «Пане, спочатку ми маємо з'ясувати, що сталося. А може вона просто пішла і...» ні. «Ні, все було не так. Вони забрали її. Звідки ви знаєте, що її хтось забрав?» «Джо», – тихо покликав Майк, – «вам треба глянути в сарай». «Перепрошую, пане Янд», – сказала вона і пішла за Майком. Ще до того, як дійшла до сараю, побачила, що щось не так. Корова вільно бродила по її повідець волочився по землі». Хоча могла вільно покинути територію та залишалася поруч, насторожено спостерігаючи за ними. Минула ніч була ясною і холодною, земля промерзла до блиску, так що на снігу не було жодних слідів. Неможливо було визначити, хто недавно ходив по цій стежці між сараєм і хатиною. Двері сараю були широко відчинені, вона почула галасливі крики курей, бекання кіз. Звуки не радості, а тривоги. «Всередині», – сказав Майк. Зловісний тон його голосу змусив її затриматися на порозі сараю. Вона зайшла всередину і побачила, як по соломі бігають і махають крилами курчата. У кутку загону дюжина кіз збилася докупи, всі вони з дикими очима і схвильованими поглядами. Вона глянула на стіну і зрозуміла, чому вони бояться. Зарізана коза лежала у купі сірого й білого хутра, одне мертве око дивилося прямо на неї. Горло було перерізане, і кров з артерії забризкала соснові дошки. Джо повільно попрямувала туди, її чоботи шаруділи по соломі, в горлі пересохло, але її увага була прикута не до кози. До стіни над мертвою твариною був прибитий аркуш паперу з повідомленням. Написаним друкованими літерами, що це означає? тихо питає Майк. Вона ковтнула. Гадки не маю. Життя за життя. Майк подивився на неї. Вони просять щось замість або мова йде про помсту, каже Джо. Відплату за те, що зробив лютеріант. Ви забрали моє тепер я забираю ваше. Вони почули шум. Грюкання дверей машини і крик одного з її офіцерів. «Вам не можна тут перебувати. Це місце злочину». Джо вийшла із Сараю і побачила, як Ллойд та Інгрід Слоукам стоять біля будинку і сперечаються з її офіцерами. «Що тут відбувається?» – наполегливо запитала Джо, прямуючи до пари. «Ці люди щойно з'явилися», – сказав її офіцер. «Вони наполягають на розмові з вами». «Ми почули з поліцейського радіо», – сказала Інгрід, «що, можливо, сталося викрадення». «Чому ви тут?» – спитала Джо. «Ми можемо допомогти. Це може бути пов'язано...» «Пов'язано і з чим?» – запитав Майк. «Шеф Тібодо знає, про що я. Всі глянули на Джо». «Я просто хочу, щоб мені повернули Келлі», – каже Лютер. «Мені все одно, як ви це зробите». «Якщо вони можуть допомогти, дозвольте їм». Джо зиркнула через поле на Ожинову ферму. Саме там все почалося. З мертвого тіла на під'їзді, а тоді замаху на життя Мегагівіл. Тепер зникла 14-річна сусідка, і Джо майже не сумнівалася, що викрадення було частиною тієї ж головоломки. Словками, з їхніми зв'язками та унікальним набором навичок – Могли б допомогти їй скласти пазл. «Ходімо зі мною», – сказала вона. Вона повела їх до сараю, де вижили кози все ще тулилися в кутку свого загону, травмовані побаченим. Якусь мить ні Інгрід, ні Лойд не вимовили ані слова. Вони мовчки дивилися на записку, прибиту до забризканої кров'ю стіни. «Звісно, неделікатно», – сказала Інгрід. «Може, Сезер?» – питає Ллойд. «Ні, я не думаю, що росіяни залишили це повідомлення». «Що таке Сезер?» – запитала Джо. «Вони проігнорували її». «Це заклик до дії», – каже Інгрід. «Саме так я розумію». «Чи є життя вони просять натомість?» – знову запитує Ллойд. «Можу здогадуватися. Ось Меггі знала б». «Ви можете мені пояснити, що відбувається?» – випалила Джо. «Пізніше», – сказала Інгрід і витягла телефон з кишені. «Спочатку мені треба зателефонувати». Розділ 31. Макгі, Бангкок. Сонце майже заходить, коли Деклан дзвонить і каже мені вийти до них на терасу. Бачу його і Бена за столиком біля річки. Обидва вже попивають джентонік». Вечір занадто теплий для будь-чого, крім джину та тоніку, тому я замовляю те саме. Поки офіціант ставить мій напій і наливає чоловікам, ми сидимо мовчки. що порушує тільки подзенькування кубиків льоду в наших келихах. Деклан знову одягнув свою холодну непроникну маску. На відміну від Денні, на обличчі якого я могла прочитати все з першого погляду, Деклан опанував мистецтво приховувати свої почуття. Раніше я припускала, що в його житті були жінки, чому б і ні. Але розсудливість у його характері, тож він ніколи не розкривав мені цю частину себе. Навіть зараз його захист посилений, і я відчуваю, що дивлюся на Деклана крізь багатошарове матове скло, що розсіює і спотворює. Звісно. Бен усвідомлює напруженість навколо нас, але вдає, що зосереджений на копирсані у мисті з горіхами на столі. Лише після того, як офіціант відходить, Бен нарешті щось каже. «Значить, чутки точні. Ти все-таки жива», – зауважує він. «Майже. Ти ж знаєш, що ми витратили години, розшукуючи тебе? Не круто, Мекс. Залишаєш нас без вістки». Не відповідаєш на наші дзвінки. Мені шкода. Ми думали, що доведеться виловлювати твоє тіло з річки. Деклан впав у справжню паніку. Дивлюся на Деклана. Він не здається переляканим, але дивиться в інший бік. Чим ви обоє займалися весь день? Питаю. Ми орендували баркас і нині вранці вирушили на екскурсію по клонгу, каже Бен. Бачили, як щонайменше з десяток поліцейських обшукували майно Гевіна. Економка виявила тіла цього ранку. Оскільки Гевін раніше працював у ЦКМ, управління уважно стежить за розслідуванням, на випадок, якщо це вбивство пов'язане з його розвідувальною роботою. Згідно з їхніми контактами в правоохоронних органах, не розсилали жодних офіційних повідомлень про підозрюваних і схожих на тебе описів. Не думаю, що вони знають, що ти була там, у будинку. Отже, водій мого човна не розмовляв з поліцією. Або він ще не чув про вбивства, або товста пачка готівки, яку я дала йому вчора ввечері, купила його мовчання. «Що відомо поліції?» – запитую я. «Вбивця забрав комп'ютер Гевіна». Тому записи з камер спостереження зникли, це означає відсутність відеодоказів. Поліція вважає, що це пов'язано із чорним ринком. Вони знайшли тіло відомого постачальника на території, а також схованку із забороненими наркотиками в будинку. Наркотики призначалися для нього особисто. Він був хворий, вмирав. Теорія чорного ринку справді відводить від тебе увагу. Замовні вбивства тут дешеві. «Розлітіть ватажка чорного ринку, із з провінції Чонбурі відправлять кілера. Все, що треба, це 10 тисяч доларів, щоб змусити вашого конкурента піти. Якщо це те, у що поліція хоче вірити, то ти вільна. Я зітхаю». «Що ж, це все одно хороша новина. Чи є якась ймовірність, що ти привела вбивцю до нього? Ні, я була обережною. Впевнена, що за мною не стежили» і Гевін вже був на нервах, перш ніж я туди потрапила. «Чому?» – запитує Деклан. «Я дивлюся на нього, але все ще відчуваю відстань між нами. Він знову замкнувся у своїй захисній оболонці, куди я не можу до нього дотягнутися. Не можу завдати йому болю». Діана Ворд нещодавно зв'язалася з ним і просила його про допомогу. Вона сказала, що хтось намагається її вбити, і вона шукає безпечне місце, щоб сховатися. Він прогнав її. Доволі грубо. «Неприємна історія. Ти зрозумів би, якби тобі коли-небудь довелося з нею працювати? Хто намагається її вбити?» – запитує Бен. «Напевно, та сама людина, яка хоче моєї смерті». Філіп Хардвік. «Бен і Деклан глянули на мене. Ми замовкаємо» коли повз з гуркутом пропливає туристичний катер з гучною музикою. Його палуба забита танцюючими тілами. «Беру свій напій, але кубики льоду розтанули, тож мій джин-тонік став водянистим і слабким. Я відчуваю, що теж тану. Мій мозок затуманився від спеки і втоми. Він живий?» – знову питає Бен. Його не було в літаку?» «І все це може бути пов'язане з помстою». Якщо Хардвік отримав досьє про операцію «Сірано», то він знає кожну деталь про те, як це було заплановано, хто був залучений. Ось чому Гевін мертвий, а Діана рятується втечею. У неї така параноя, що вона навіть не довіряє управлінню. «Тоді, мабуть, тобі теж варто не довіряти», – тихо каже Деклан. «Він нарешті дивиться на мене, по-справжньому дивиться на мене». Ти не можеш повернутися додому, Мегі. Не зараз. Можливо, ніколи. Я думаю про ожинову ферму, і раптом мене охоплює така туга за домом, що це стає фізичним болем, таким же реальним, як напад голоду. Я сумую за пейзажами полів з вікна моєї кухні. Я сумую за шумною сантехнікою в моєму будинку, морозом на вікнах і звуком моїх черевиків, що скриплять по снігу. «Я сумую за своїми курчатами. Мені треба придумати, що робити далі», – кажу я. «Ось, що ти зробиш. Залишишся поза увагою, поки ми не знайдемо спосіб вистежити його і нейтралізувати загрозу», – говорить Деклан. «Що робити, якщо ми не зможемо?» «Дивлюся на Бена. Ти справді думаєш, що троє старих шпигунів можуть виступити проти такого сильного ворога, як Хардвік?» якщо у нього є не шпорка в управлінні. «Я згоден з Декланом», – говорить Бен. «Тобі потрібно зникнути. Я вже зв'язався з давнім другом у Сингапурі», – каже Деклан. «Людина, якій я б довірив своє власне життя. У нього є безпечний будинок, місце, де тебе ніхто не знайде. Саме таким місцем мала бути моя ферма, моїм безпечним місцем». «Я дивлюся на Чаоперхаю» на пливучі килими рослинності, на краєвид, який так відрізняється від моїх улюблених полів і лісів у штаті Мен. Мені знадобилися роки, щоб знайти місце, яке я могла б назвати домом. Я нарешті пустила коріння і не хочу знову його виривати. Це тимчасово, Мегі. Чи так це? Дивлюся на деклана, Чи я ніколи не повернусь додому? Він не відповідає. Але у його мовчанні схована відповідь. Я знову бездомна і кинута на призволяще, як тоді, після Мальти. Повз пропливає ще один річковий катер. Його двигун так шумить, що спочатку я не чую телефонного дзвінка. Звук лунає з мого рюкзака. У світі є лише кілька людей, які знають номер мого одноразового телефону. І двоє з цих людей зараз сидять зі мною за цим столом. Номер зарезервований для невідкладних справ. І Бен, і Деклан насторожилися. Спостерігають, як я дістаю мобільний з рюкзака, як дивлюся на ім'я абонента. Інгрід. Перевага відсутності сімейних зв'язків, дітей, чоловіка або коханця в тому, що це робить вас невразливим. Кожна людина, яку ви любите, це слабкість у вашій броні. Коли ви ні про кого не піклуєтеся, ви можете не боятися. Світ не зможе знищити вас, як він майже знищив мене. Це урок, якого я навчилася від Денні, і упродовж багатьох років я уникала прихильностей, звикла до життя, вільного від взаємин. Але стосунки мають властивість з'являтися непомітно. Ви можете не помітити невеликий викид окситоцину у вашу кров. Коли ваш сусід махає вам рукою, або коли його внучка усміхається вам, як ви заходите до них на кухню. Протягом незліченних ранків, проведених разом, попиваючи жахливу згорілу каву лютера, або варячи кленовий сироп з Келлі, під час хуртовини, коли вони витягували мою вантажівку із замету, літнього дня, коли ми з Келлі ганялися за її свавільними козами, нитки стосунків повільно зв'язували нас разом. Тепер я в пасці і не можу піти ні від Лютера, ні від його внучки. Келлі всього 14 років. Думаю про Белу, яка давно мертва. Її останки лежать десь у Середземному морі разом з останками Денні. Я могла б врятувати її. Могла б попередити її про батька і допомогти їй втекти з небезпечного світу, в якому він жив. Але я цього не зробила, бо вона була надто корисною мені занадто придатною для експлуатації. Белла мертва через мою бездіяльність. Я не дозволю цьому статися з Келі. Засунувши одяг у сумку для тренажерного залу, згадую себе в її віці, незалежно і вже позмінно працюючи в закусочній, щоб оплатити рахунки, які мій батько залишав накопичуватися на кухонному столі. «У 14 я вже була дорослою, а Келі – ні, вона все ще дівчинка». «Мальта. Життя за життя». Записка «Прибита до стіни сараю над забитою козою». Повідомлення, що не могло бути чіткішим, адресовано мені. Це викрадення тигра, мета якого змусити мене виконувати їхні накази, адже вони мають досвід, вони знають, що я буду співпрацювати, якщо повірю, що вони виконують свою частину угоди. «Ти не можеш повернутися додому», каже Деклан. Якщо мене потребує Келлі, я маю летіти додому. Згортаю ще одну футболку і запихаю її у спортивну сумку. Ми з Беном повернемося і розберемося із цим. Тобі варто триматися якнайдалі. І марно сидіти біля телефона. Їдь до Сингапуру і не висовуйся. Ми зробимо все, щоб знайти дівчину, а ти не можеш брати в цьому участь не тоді, коли ти справжня ціль. На мій телефон приходить смс від Інгрід. Це відповідь, яку я чекала ці дев'ять годин. Я читаю її і, не кажучи ані слова, підходжу до вікна. Тут, у Бангкоку, щойно зійшло сонце, але вдома, у штаті Мен, це сьома вечора темної зимової ночі, і лютер Янд, мабуть, розлючений. Він розмірковує, чи замерзла його внучка, чи зголодніла, «Чи, не дай Боже, вже мертва? Я відчайдушно хочу бути з ним в п'юріті, допомагати у пошуках, але Деклан має рацію. Я не можу повернутися додому. У мене є робота, яку маю виконати, і мені треба бути там, де слід. Це єдина умова, за якою дівчинка житиме». «Я обертаюся обличчям до Деклана. Гаразд, – кажу, – я полечу до Сингапуру. Добре. Деклан важко зітхає». Він думає, що виграв суперечку. Бен чекає внизу в таксі. Рейс до Сингапуру вилітає о 10.15. Ми проведемо тебе. Поїздка в аеропорт проходить в тиші. Бен сидить спереду, я позаду з Декланом. Ми не дивимося один на одного. Не говоримо того, що повинні говорити двоє давніх друзів, коли вони збираються попрощатися, можливо, назавжди. Я вже змирилася з ймовірністю того, що це можуть бути наші останні хвилини разом. Вони з Беном повернуться до штату Мен і шукатимуть Келлі, поки я поличу в інше місце, де, мабуть, не виживу. Але це справа, на яку я погодилася. Життя за життя. Всі ці роки я вважала деклана лише другом, хорошим і відданим колегою. Тільки зараз... У скрутні часи нашого життя усвідомлюю, скільки підказок я пропустила за минулі роки. Це ще один пункт, який можна додати до списку шкодувань за все життя. Я ніколи не давала Декланові шансу. В аеропорту Бен і Деклан стоять поруч зі мною біля стійки сингапурських авіаліній, поки купую квиток, показую підроблений паспорт, отримую посадковий талон». «Мій друг чекатиме твого дзвінка», – каже Деклан, проводжаючи мене до воріт. «З ним ти будеш у безпеці, Мекс. Просто знайди для мене Келлі, добре?» «Ми знайдемо». Він усміхається. «Схоже, команда знову в грі». «Ми не цілуємося, не обіймаємося. Я просто йду і приєднуюся до лінії контролю». Тільки опинившись по інший бік, озираюся. Чоловіки зникли, прямуючи до іншого терміналу на свій рейс до Бостона. Чекаю кілька хвилин, щоб переконатися, що вони справді пішли. Тільки тоді я виходжу із зони відправлень і прямую назад до каси. Я їду не в Сингапур. Я знову дістаю паспорт і гаманець, купуючи інший квиток в один бік. До Мілана. Розділ 32. Озрокомо, Італія. Вілла на пологому схилі пагорба над озером Комо. Стіни кольору охри сяють золотом у променях пообіднього сонця. Її оточують доглянуті сади, казкова країна топіаріїв, живоплотів і галявини, що спускається до берега. У бінокль я дивлюся крізь відчинені ворота вілли на півдюжини автомобілів, припаркованих на під'їзній дорозі, Два з них – то великі вантажівки для доставки. З однієї з них чоловіки вивантажують столи та стільці і несуть їх у сад. Тепер у браму в'їжджає ще один автомобіль. Це фургон громадського харчування. І я спостерігаю, як таці з їжею та ящики з вином заносять у будинок. Судячи з кількості розставлених стільців, сьогодні на вечірці буде не менше сотні гостей. Оглядаю дорогу, що веде до воріт Вілли. Ніде не видно охоронців. Нема кому завадити непроханій жінці просто прогулятися територією і змішатися з натовпом. Бо загроза вбивства, ймовірно, не турбує Джакому Лаціо, власника цієї Вілли. Лаціо нажив статки на виробництві розкішної жіночої білизни. Бізнес, який зазвичай не вимагає охоронців. Хоча на такій дивовижній віллі справді мав би бути один або два охоронці. Знаю, що саме тут живе Сільвія Морені, завдяки повідомленню, яке я отримала від Інгрід, коли ще перебувала у Банк Коку. Інгрід вміє вистежити будь-кого, і їй знадобилося менше доби, щоб дізнатися, що колишня коханка Філіпа Хардвіка тепер ділить ліжко із чоловіком на 22 роки старшим за неї. Сільвії зараз було під сорок, і вона, без сумніву, все ще має неймовірний вигляд, але термін придатності коханки обмежений. Годинник завжди цокає. Судячи із цієї віли на березі озера, вона непогано влаштувалася, оговталася від трагедії втрати Філіпа Хардвіка і впевнено стала на ноги з Джаком Олаціо. «Коли втрачаєш одного багатого коханця, просто знаходиш іншого». Останні столи вивантажені. Чоловіки закривають одну вантажівку, інша з доставкою в'їжджає у ворота. Флористи виносять вази з розкішними квітковими композиціями. Я опускаю бінокль і дивлюся на безхмарне небо. День не по сезону теплий для кінця лютого, але вночі на озері Комо може бути прохолодно. І все ж не можна з'являтися на елегантній вечірці у фланелевому одязі, як лісоруб. Я заводжу орендовану машину. Пора вирушати по магазинах по сукню. До дев'ятої вечора вузька дорога, що веде до вілли Джакомо-Лаціо, вже заставлена припаркованими машинами. Я залишаю свою в кінці дороги і підіймаюся вгору, повз припарковані Феррарі, Мазераті і Мерседес, щоб дістатися до кованих залізних воріт вілли. Ворота широко відчинені. Працюють тільки два швейцари в уніформі, що усміхаються і схиляють голови, коли я підходжу. Не бачу ні озброєних охоронців, ні зброї ніде, тільки цих двох темноволосих красенів, які вигукують веопасера, коли я проходжу крізь ворота. Світ виробників жіночої білизни набагато дружніший, ніж той, до якого я звикла». Мої високі підбори стукають по бруківці, коли йду по під'їзній доріжці. Минуло багато часу, відколи я не носила підборів, і вже відчуваю мозоль, що з'явився після того, як піднялася на пагорб від свого припаркованого автомобіля. Я сумую за своїми фермерськими черевиками, джинсами та фланелевою сорочкою, але сьогодні ця вечірня сукня – моя бойова форма – і зелений шовк шарудить біля ніг, коли йду по кам'яній доріжці назустріч звукам живої музики і сміху. Може, я вже не така гаряча крихітка, як колись, але мої стегна ще стрункі, руки підтягнуті, і я все ще знаю, як носити плаття. Доріжка виводить мене на задню терасу вілли, яка сьогодні ввечері освітлена висячими паперовими ліхтариками, що розгойдуються вітром з озера. Беру келих шампанського в офіціанта, що проходить повз, і рухаюся в окраю тераси, розглядаючи обличчя. Ця публіка відрізняється від тих кіл, за якими я звикла спостерігати. Ці люди молодші, енергійніші і набагато привабливіші. Замість сивочолих дипломатів, банкірів і політиків, Бачу чоловіків з пишним чорним волоссям і жінок, які досить елегантні, щоб походжати по модних подіумах. Ніхто не звертає на мене уваги, та чого б? Я просто безіменна фігура, що пропливає повз, абсолютно звичайна. Я проходжу повз музбенд, що створює електронний шум, який сьогодні вважають музикою, і беру лотки для канапезі з покусливим розмаїттям копченої риби, брускетів, сирів та пермської шинки. Я трохи забула італійську, але орієнтуюся в ній, щоб зрозуміти кілька фрагментів підслуханих розмов. У якому готелі ви зупинялися? Ви чули, що Пауло переїхав? Вона спустошена. Я на цій жахливій новій дієті. Я божеволію від бажання випити келих вина. Нарешті помічаю ту, яку шукала». Вона оточена кільцем своїх гостей. Волосся Сільвії тепер підстрижене коротше, але воно все ще чорне, як смола, а її фігура така ж приголомшлива. Її червоне трикотажне плаття не пробачає помилок. Це облягаюче плаття-футляр, яке підкреслює кожен вигин і не приховує ні опуклостей, ні надлишків ваги. Або роки були надзвичайно поблажливими до неї, або вона наполегливо працювала, щоб підтримувати тіло таким. Відвертаюся, перш ніж вона помітить, що я тут. Розсувні скляні двері вілли широко відчинені, що дає обслузі змогу вільно переміщаються між кухнею і терасою. Я використовую ці двері, щоб прослизнути в будинок. Інтер'єр лаконічний і білий, лише з кількома художніми вкрапленнями кольору, покликаними привернути увагу до скульптури сплавленого оранжевого скла і картини в бірюзово-золотих тонах. Мої підбори голосно цокають по білому мармуру. Знімаю взуття, бо босоні ж легше ходити. За кілька секунд йду по коридору і ховаюся з поля зору інших гостей. Якщо хтось зіткнеться зі мною тут, я просто літня дама з маленьким сечовим міхуром яка відчайдушно намагається знайти туалет. Жодні двері, що ведуть з коридору, не зачинені, і я заглядаю в них, виявляючи ванну кімнату, а вже ж оздоблену білим мармуром, спальню для гостей та шафу для білизни. У цьому будинку, здається, немає таємних приміщень. У кінці коридору нарешті натрапляю на головну спальню. Я заскочую всередину і зачиняю двері. Тут також панує білий мармур, декор, який дехто міг би назвати вишуканим, але мені він здається холодним і безпристрасним. Це ознака смаку Сільвії? Чи це з'явилося з новим чоловіком, якого вона знайшла? Пара аквамаринових окулярів для читання на тумбочці підказує мені, що протилежна сторона ліжка належить Сільвії. Обходжу ліжко і висуваю шухляду її тумбочки. Всередині її паспорт – а також звичайний набір жіночого приладдя – крем для рук, маска для сну, гігієнічні прокладки. У глибині шухляди знаходжу пошарпану записну книжку. Сторінки зігнуті, деякі записи вицвіли, перетворилися на примари. Хоча більшість із нас зараз зберігають свою контактну інформацію в цифрових файлах, мало хто готовий викинути свої старі рукописні зошити. Я відкриваю букву і знаходжу ім'я, яке, як я знала, повинно було бути там – «Хардвік». Тут є номери телефонів Філіпа, а також його дочки Белли. Але це старі записи – номери, які датуються часом, коли Сільвія ще була його коханкою. Тут немає ані нової контактної інформації, ані оновлених номерів телефонів або адрес. Це документ, застиглий у часі. Кладу блокнот назад у тумбочку і збираюся засунути шухляду, коли чую, як двері спальні раптово відчиняються зі скрипом. Нема часу ховатися до шафи, немає часу навіть закрити тумбу. Я миттєво падаю на підлогу і лежу там, притиснувшись обличчям до холодного мармуру, коли в кімнаті лунають кроки. Заглянувши під ліжко, бачу пару чоловічих черевиків, що ходять туди-сюди. Він розмовляє по телефону швидкою італійською. Голос у нього схвильований. Щось про помилку. Він хоче знати, хто несе відповідальність. Тепер черевики рухаються до ліжка, і матрац прогинається, коли він сідає. Бачу, що його черевики з коричневої шкіри, без сумніву дорогі, і одна з підошов безперервно постукує по підлозі. Він занадто зайнятий своєю телефонною розмовою, щоби помітити, що в його спальні щось не так. Дивлюся на тумбочку Сільвії і бачу, що ящик все ще відкритий. Простір під ліжком занадто вузький, щоб туди пролізти. Якщо він підійде, щоб закрити ящик, він знайде мене тут. Двері спальні знову відчиняються. Цього разу бачу взуття на високих підборах. Сільвія, не дивись на тумбочку. «Не дивись сюди. Сільвія хоче знати, чому Джакомо пішов з вечірки. Навіть тут, з іншого боку ліжка, я відчуваю, як між ними наростає напруга. Він гарчить на неї італійською. «Чекай! Це твоя вечірка!» – огризається вона у відповідь. «У мене проблема. На фабриці. Ці люди твої друзі не мої. Добре, добре. Матрац скрипить, коли він встає. Я йду». Спостерігаю, як їхнє взуття виходить з кімнати, а двері спальні з глухим стуком зачиняються. Моє серце калатає, коли я зводжуся на ноги. Я закриваю тумбочку, потім босоніж підходжу до дверей спальні і притискаюся до них вухом. Не чую голосів, нічого, крім віддаленого гуркоту музикантів. Відчиняю двері і визираю в коридор. Нікого не видно. Коли я повертаюся на терасу, мій пульс заспокоюється. Я знову взуваюся, беру ще один келих шампанського і пробираюся крізь натовп. Назад у море прекрасних людей з ідеальною шкірою та в костюмах на замовлення. Але навіть тут, у цьому маленькому райському куточку на озері Комо, життя Сільвії та її коханого не ідеальне. Це я зрозуміла, підслухавши їхню розмову в спальні. Бачу Джакомо зі сріблястою гривою, який піклується про кількох гостей, але Сільвії ніде не видно. Оглядаючи натовп, нарешті помічаю її. Вона спускається сходами тераси до озера. Вона одна. Я йду за нею. Кам'яні сходи ведуть до доглянутого газону, який простягається до краю води. Саме там я знаходжу Сільвію, що стоїть біля плескотливої води, вона обернута до мене спиною, а її силует обрамлений сріблястим відображенням озера. Вона дивиться на кому, як жінка, що опинилася не на тому боці, пристрасно бажаючи бути на протилежному березі. Вона не чує, як я підходжу. І коли я звертаюся до неї, «Добрий вечір, Сільвіє», вона здригається і озирається. «Хто? Ми знайомі. Ви мене не пам'ятаєте, чи не так?» «Не дивно, що вона не згадала мене. Минуло надто багато років, а я була лише другорядним гравцем у її житті, кимось настільки незначним, що вона навряд чи помітила моє існування. Вибачте. Ні, каже вона. Моїм чоловіком був доктор Дені Галахер, лікар Філіпа. Дені також був у тому літаку. Ми обоє втратили когось того дня». Принаймні, мене змусили в це повірити. Вона хитає головою. «Я не розумію. Чому ви тут? Після стількох років, чому ви приходите в мій будинок і...» «Філіп Хардвік живий, так?» Вона замовкає. «Тут, біля краю води, ми стоїмо в тіні, і я не можу прочитати вираз її обличчя, але бачу силует, що стоїть абсолютно нерухомо. Ні, шепоче вона. Ви знаєте, де він?» «Це неможливо. Він мертвий. Вони хочуть, щоб ми в це вірили. У літаку була бомба. Вони всі загинули. Всі семеро. Але в морі знайшли тільки два тіла. Ми не знаємо, хто ще був на борту, а хто міг зійти з літака в останню хвилину. Вона обіймає себе. Навіть у напівтемряві бачу, що вона тремтить. Якби він був живий, я б знала. Я б відчула. І чому він тоді не подзвонив мені?» Чому він змусив мене думати, що він мертвий? Саме завдяки цьому він залишився живий, змусивши всіх повірити, що він мертвий. Він все ще десь там, Сільвіє. Ймовірно, живе з іншим ім'ям, з іншою ідентичністю. Ні, ні, це неправда. Він би не залишив мене так страждати. Я чую справжній біль в її голосі і, на свій подив, розумію, що це не спектакль». Вона насправді не знає, що Хардвік живий. «Ви любили його?» – здивовано кажу я. Вона обертається до води і тихо каже. «Звісно, любила. Він любив вас. Я так думала». Схиляє голову. «Вірила, що любив. Я вірила у стільки всього». «Та він не виходив на зв'язок з вами. Після того, як літак розбився, ви нічого про нього не чули?» «Ні». «У вас є якісь ідеї, де він може бути зараз?» «На морському дні». «Це те, у що я вірила тоді. І це те, у що я вірю зараз. Вона дивиться на мене. Чому ви це питаєте? Хто ви насправді?» «Мить ми просто дивимося одна на одну. Дві жінки, чиї життя перетнулися. Ми обидві постраждали. Обидві навіки в жалобі. Я дружина Денні Галахера, кажу». Це все, що вам треба знати. Підіймаюся знову по кам'яних сходах на терасу, іду крізь натовп красивих людей в гарному одязі. Мій візит сюди багато відкрив. Сільвія справді не знає, де Хардвік. Вона справді вірить, що він мертвий. Я не знаю, де шукати далі. Більшість людей не можуть не шукати знайомих місць, але Хардвік надто розумний, щоб повернутися до своїх старих притулків. Єдиний спосіб, яким він міг ховатися всі ці роки, це не робити те, чого від нього очікують. Але чого він не міг уникнути це користування своїми численними офшорними рахунками протягом цих років? Можливо, йому справді були потрібні кошти. Або він застосовував посередництво у нових угодах, але ці переміщення капіталу не залишилися непоміченими управлінням. Це було його великою помилкою. Це було ключем до того, що він все ще живий. Обмірковую свої наступні кроки. Я не можу повернутися додому і, можливо, ніколи не зможу. Наразі рухаюся за течією, як і тоді, після смерті Дені, переїжджаючи з місця на місце, шукаючи точку приземлення, де я могла б залишити колишню Меггі, щоб стати кимось новим, кимось, кого не переслідували б думки про те, що могло бути. Якби я тільки відмовилася від того останнього завдання на Мальті. Якби ми з Дені втекли, ми були б зараз разом, наше волосся б посивіло, на наших обличчях ще глибше проступили б зморшки від сміху. Я уявляю нас десь у теплому місці, можливо, у Південній Америці, у селі, де вільно бігають кури і кози. Натомість я одна виходжу за ворота вілли, залишаючи позаду музику, сміх, те, що могло бути, і прямую вниз до своєї машини. Високі підбори здавлюють, і у мене виникає спокуса відкинути їх геть і продовжити шлях бостоніж по гострому гравію. Я хочу болю. Мені потрібен біль, як покарання за мої гріхи. Я повертаю вбік і дістаюся до свого орендованого автомобіля, припаркованого за чорним «Феррарі». Я дістаю брелок із сумочки і відчиняю. Раптом чую стукіт гравію по тротуару. Хтось йде за мною. Я обертаюся і дивлюся на Діану. На пістолет, який вона спрямовує мені в груди. Привіт, Меггі. Яка несподівана зустріч. Опусти пістолет, Діано. Ми на одному боці. Невже? Вона киває на мою припарковану машину. Сідай. Ти за кермом. Розділ. 33. Церква – останнє місце, яке я очікувала, що Діана Ворд використає як притулок, але саме туди вона привела мене, по нерівній дорозі до цієї напівзруйнованої кам'яної будівлі на пагорбі. У світлі фар я бачу забиті вікна і переплетення агресивних виноградних лоз, що лізуть по стінах. Вимикаю двигун, і ми занурюємося в темряву. На цьому пагорбі немає поблизу ні будинків, ні вогнів, жодних свідків. Замість того, щоб увійти крізь парадні двері, Діана веде мене через запасний вхід. Очевидно, вона ховалася тут досить довго, щоб ознайомитися з плануванням. Коли вона запалює газову лампу, я бачу, що ця церква дуже давно не використовувалася як місце для богослужінь. Лавки розкидані і зламані. Деякі верхні вітражі розбиті на шматки, а з балок, як шовкові штори, звисає павутина. Поряд з місцем, де колись був вівтар, стоїть маленький столик з рюкзаком, залишками бутерброда і напівпорожньою пляшкою вина. Це зручний притулок, явно давно занедбаний і відокремлений, але досить близько до вілли, щоб спостерігати за Сільвією та її відвідувачами. Звісно, саме тому Діана тут у Комо. Вона приїхала з тієї ж причини, що і я. Вона знає, що Хардвік живий, і переконана, що Сільвія знає, де він. У цій кам'яній церкві холодно. Діана одягнена в чорні джинси і флісовий піджак, а на мені тільки шовкове вечірнє плаття і тонка накидка, яку я притискаю до плечей, коли дивлюся на неї у світлі мерехтливої лампи. Вона не опускає пістолет і дуло, як третє око цілиться на мене. «Чому ти в кому?» – питає. «З тієї ж причини, що ти, думала, що Сільвія могла би сказати мені, де Хардвік, хто тебе послав? Ти, у певному сенсі, не сміши. Дехто з управління з'явився в моєму будинку в мені. Вона сказала, що ти зникла і, можливо, тобі потрібна допомога. Ти тут, щоб допомогти мені?» Її сміх лунає у величезній кам'яній церкві Звук розбивається на дюжину голосів напівістеричних діан Меггі поспішає на допомогу Мені начхати, що з тобою трапиться Але Гевін мертвий На нього було скоєно замах в Бангкоку кілька ночей тому Я була там, коли це сталося Ми з тобою, мабуть, наступні у списку жертв Її рука абсолютно нерухома Зброя все ще спрямована мені в груди. Гевін сказав тобі, чому це відбувається. «Хардвік живий, – кажу я. – Це помста за Мальту. Вона, здається, не здивована цим відкриттям. Ти впевнена, що він живий?» Управління вважає так. «Які у них докази?» «Гроші зникли з його рахунків. Велика частина. Для доступу до цих рахунків потрібні паролі, які міг знати тільки він». Нарешті вона опускає пістолет. Її волосся розпатлане, щоки запалі. На її обличчі я бачу параною, яка виникає через нестачу сну і занадто сильний страх. Вона починає ходити туди-сюди біля газової лампи. Будучи збудженою, вона, здається, не звертає уваги на те, що я стою тут і радію, що на мене більше не спрямовано пістолет. Ми маємо нейтралізувати Хардвіка каже вона, нам треба працювати разом. Так, як на Мальті, гірко усміхаюся, наче я можу тобі довіряти. Ми разом викрились і рано, і ти вбила мого чоловіка. Вона зупиняється і дивиться на мене. Так само швидко відводить погляд. Не пощастило, хотіла б, аби ми могли це виправити, каже вона, і я побачила правду в її очах. «Спалах провини перед тим, як вона відвернулася. Ти могла це зробити. Неможливо було передбачити, що бомба...» Гевін сказав мені правду. «Ти знала за кілька годин до цього, що росіяни збираються завдати удару у відповідь, і не подумала попередити мене. Ти просто дала злетіти літаку з Денні на борту. Загроза у повідомленні була неконкретною». Досить ясна, щоби спробувати запобігти. Я не була впевненою. Ні. Тобі просто було все одно. Мій голос лунає криком болю, криком, який я стримувала усі ці роки. Останній відгомін затихає вдалині, і ми мовчки дивимося одна на одну. Ти ж у церкві порушує гуркіт це гарчання двигуна. Діана тривожно підводить підборіддя. Вони пішли за нами, чорт. Вони пішли за тобою. Вона гасить ліхтар і хапає свій рюкзак. Єдине світло проникає крізь розбиті вікна. Найближче село в милі звідси. «Дай мені пістолет», – шепочу я, коли ми присідаємо у темряві. «Замовкни. Якщо вони тут, аби вбити нас, тобі знадобиться моя допомога, щоб затримати їх. Дай мені пістолет». Їй треба лише кілька секунд, щоб зважити всі варіанти і зрозуміти, що я маю рацію. Я справді потрібна їй. Чую, як вона риється в рюкзаку і кладе пістолет мені в руку. Дев'ятиміліметровий. Це не мій вірний револьвер, але згодиться. Хтось б'є у вхідні двері, але вони замкнені. Може, це просто церковний сторож? Боже, Нехай це буде просто якийсь безневинний дід, який прийшов подивитися, хто сидить навпочіпки в цій будівлі. Потім чую клацання глушника і тріск дерева. Три удари, і двері відчиняються. Я помічаю невиразні силуети двох чоловіків, що заходять всередину. Ні, їх троє. Діана не вагається. У швидкому темпі вона робить чотири постріли. Я чую стогін болю, потім лунає вогонь у відповідь. Куля пролітає біля мого обличчя і розбиває пляшку вина на столі. Діана робить ще два постріли і відступає, глибше ховаючись в тінь, залишаючи мене безперечно наодинці зі злочинцями. Ось як вона діє. Вона знає планування цієї церкви, знає всі можливі схованки, і я можу лише йти за нею і сподіватися, що вона прямує до захищеної позиції». Мої високі підбори стукають занадто голосно, тому я їх знімаю. Ледве бачу, як віддаляється її тінь у темряві. Кулі рикошетять від стіни. Камінні осколки ранять мою щоку. Чоловіки наближаються. Чую глухий удар, ніби хтось наткнувся на лаву, тож я сліпо роблю три постріли на звук, перш ніж кинутися за Діаною. Вона вибрала єдиний шлях відступу вгору гвинтовими сходами, які, мабуть, ведуть на дзвіницю. Починаю йти по сходах і відчуваю, як в підошву моєї ноги впивається обламаний нігодь. Мощачись від болю, шкандибаю далі. Гвинтові сходи надто вузькі і звивисті для точного пострілу в будь-якому напрямку. Моя єдина надія дістатися до вершини – де ми зможемо стримати нападників і перестріляти їх, коли вони з'являться на сходах. Я підіймаюся останніми сходинками на дзвіницю. Ось Діана, що присіла в кутику. Світло, що лини із села, досить яскраве, що посяєте її напружене обличчя і блиск пістолета в руках. Не кажу ані слова, просто опускаюся поруч із нею. Разом ми чекаємо зустрічі з нападниками». Тепер у мене немає вибору. Мушу битися пліч о пліч із цією жінкою, яку зневажаю. Попри голосне серцебиття, чую кроки на сходах. У полі зору з'являється тінь. Ми з Діаною відкриваємо вогонь. Наші кулі потрапляють в камінь. Це наш останній бій, але у нас перевага. Ми можемо їх стримати. І тут у мене закінчуються патрони. Куля пролітає повз. Я відхиляюся вбік, моє плече вдаряється об давні дошки підлоги. Обертаюся, присідаю і відчайдушно оглядаю вежу у пошуках альтернативного шляху відступу. Але єдиний варіант – покинути дзвіницю смертельно стрибнути з її краю на парковку. Отже, таким буде кінець. Босонога, загнана в пастку, разом із жінкою, яка зруйнувала моє життя. Жінкою чиї рішення півтора десятиліття тому привели нас обох до цього останнього моменту. Я кидаю свій незаряджений пістолет. Не вірю в потойбічне життя. Не вірю, що героїчна смерть забезпечить вам місце у Вальгаллі. Знаю лише, що безглузда боротьба продовжить агонію, і я вибираю прийняття, а не паніку. Але Діана не готова померти». Вона рухається поруч зі мною, її голос низький і панічний. «От чорт, твій пістолет! У мене закінчилися патрони! Це кінець, Діано!» «Ні, ні, не кінець!» Вона завдає удару зі швидкістю кобри, обхоплюючи рукою моє горло. Втрачаю рівновагу, коли вона притискає мене спиною до грудей. Я її щит, жертовна маса плоті і кісток проти куль». До кінця Діана залишатиметься Діаною, хоча зараз на це взагалі байдуже, бо в неї теж скоро закінчаться патрони. З'являється чоловічий силует, тоді ще один. Діана відступає, тягнучи мене за собою, поки не впирається в поручні дзвіниці, і ми більше не можемо відступати. «Переговори!» – кричить вона. «Вогля патто. Чоловіки нічого не говорять, але зброї не опускають». Ось гроші, каже вона. Я можу дати вам 20 мільйонів доларів. Вони всі ваші, але ви повинні мене відпустити. У неї є 20 мільйонів доларів? Навіть зараз, коли я стою на краю смерті, від цього одкровення у мене поморочиться голова. Складаю шматочки головоломки. Відчуваю, як вони починають ставати на свої місця. Думаю про мільйони доларів, знятих з офшорних рахунків Хардвіка кимось, Хто мав знати його паролі? Думаю про погану пам'ять Хардвіка, про його труднощі запам'ятовувати цифри, імена і дати. В одну мить все складається воєдино. Де він зберігав свої паролі? Вони повинні бути легко доступні для нього – в записнику або телефоні. Або на флеш-накопичувачі, на такому, який я дала Діані скопіювати на Мальті. Ще один шматочок головоломки стає на місце – у Діани були паролі, але вона не могла ними скористатися, поки Хардвік був живий. Він би помітив, якби гроші зникли з його рахунків, тому їй потрібно було його прибрати. Їй потрібна була його смерть. І найпростіший спосіб досягти цього – дозволити росіянам помститися. Отже, вона дала літаку злетіти, дала йому летіти назустріч своїй смерті, і їй було все одно, хто загине разом з ним – на сходах – чути відлуння кроків. Хтось піднімається рівним, неквапливим кроком, в похмурому ритмі нашого ката. «Двадцять мільйонів доларів!» – повторює Діана. У своєму відчайдушному бажанні домовитися, вона втрачає контроль наді мною. Я вириваюся і відповзаю подалі, за межі досяжності. Тепер вона стоїть беззахисна, без мого тіла, що було їй щитом. «Це більше грошей, ніж ви коли-небудь побачите», – каже вона. «Ви можете забрати її, убити її. Просто відпустіть мене, і я…» Постріл зупиняє її на півслові. Її голова смикається, а тіло гойдається на краю дзвіниці. Поки ще є серцебиття, вона балансує там, перегнувшись через залізне поруче. Потім сила тяжіння її долає». Вона перекидається і падає в темряву. Не бачу, як вона приземляється, але чую удар. Глухий стукіт плоті й кісток, що вдаряються об бетонну долівку. Розділ 34. З півтемряви сходів повільно з'являється постать. Очікую, що з'явиться Філіп Хардвік, але бачу жінку. Чоловіки розступаються, даючи їй пройти. Вона підходить до краю дзвіниці і дивиться вниз. Хоча минуло шістнадцять років, як я востаннє бачила її, та впізнаю її широкі стегна, округлий нахил плечей. У місячному світлі помічаю близьк рудого волосся, що розвівається вітром. «Це не її гроші, що вона пропонувала», – кажучи й обертається, щоб глянути на мене. У її руці пістолет, з якого вона щойно вбила Діану – і дуло тепер спрямоване в мій бік. Нарешті я отримала відповідь на своє питання. Це була вона. «Бело?» – бурмочу я. «Як це можливо?» «Моя мама», – відповідає вона. «Я б не стояла тут, якби не вона». «Тебе не було в літаку. Вона не дозволила мені поїхати в аеропорт, особливо після того, як почула про наліт на яхту Алана Холовея». «О, мамуся знала про угоди мого батька з росіянами. Вона знала, на що вони здатні. Коли його літак розбився, вона подумала, що вони можуть прийти і по мене. Я приклад того, що станеться із сім'єю, якщо їм перейти дорогу. Тож вона відправила мене додому на власному літаку, в Аргентину. Не знала, що ти жива. Був похорон, там була твоя мама. Похорон мав відбутися». Це було частиною гри, і вона знала, яку не грати. Весь цей час я навіть не здогадувалася, що ти була з нею. До того дня, коли вона померла, голос Бели тремтить, а дуло її пістолета опускається. Боже, прости мене, Бело, бурмочу. Вона любила тебе, вона завжди хотіла для тебе лише найкращого. На відміну від тебе вона знову скеровує пістолет мені в груди. Коли я нарешті отримала досьє, то дізналася правду про тебе. І що ти зробила? Її голос гострий, як скло. Я справді була твоєю подругою. Подругою? Лунає гучний сміх із присмаком гіркоти. Ти використала мене. Ти відправила мене на смерть. Я теж мала бути в тому літаку. Я б пішла на дно разом з вами. Але тебе не було на борту. Мій чоловік був, чоловік, якого я любила. Ти думаєш, я би відпустила його, якби знала, що станеться? Настає довге мовчання. Ні, нарешті бурмоче вона. Вона відвертається до перил і дивиться вниз на парковку. Боже, я була такою дурною тоді. Тобі було всього 15. Ти не знала, ким насправді був твій батько. Я кажу не про батька, а про тебе, ким ти була. Весь цей час я не знала, на кого ти працювала. Потім дізналася, що хтось здійснив атаку на рахунки мого батька, хоча я єдина знала його паролі. Ключі від королівства, як він їх називав. Він змусив мене вивчити їх на пам'ять, тому що у нього були проблеми із запам'ятовуванням. Хтось інший переказував гроші, а я не мала уявлення, хто міг би це робити». Поки не дізналася про операцію «Сірано». «Як?» Вона знизує плечима. «Все можна купити, Мегі. Вірність. Доступ. Завжди знайдеться хтось, хто готовий продати таємниці. Навіть у вашому дорогоцінному ЦРУ. Вона повертається до мене обличчям. Ти – остання, хто ще в живих. Буде якесь фінальне слово? Як це сталося, Бело? Як ти до цього дійшла?» «Необхідність. Я знаю імена. Знаю, як ними користуватися. Багато мене навчив батько. Але ти не така. Я знала цю Беллу. Я була щаслива стати її другом. Віриш ти в це чи ні, але я справді була тобі другом. Ну, привітайся з новою Белою. Зрештою, я дочка свого батька. Я в це не вірю. Коли дивлюся на неї, то бачу не Філіпа Хардвіка, а ту невинну 15-річну дівчинку». І думаю про іншу дівчинку, ще одну невинну, чиє життя зараз залежить від мене. Коли все закінчиться, коли ти покінчиш зі мною, то відпустиш Келі? Дівчинку? Їй лише 14. Невже тобі так важливо, що з нею трапиться? Життя за життя. Якщо я помру, дівчина залишиться в живих. Хіба не про це ти просила мене? Я прийшла, щоб зробити обмін». Моє життя в обмін на її життя. Якусь мить вона вивчає мене, і я згадую дівчинку, якою вона колись була. Самотня, незграбна і невпевнена у своєму місці в цьому світі. Здається, зараз вона знайшла це місце. Смерть батька перетворила її на самовпевнене, але озлоблене створіння мстиву медею, для якої одне вбивство вимагає іншого. Хто я така, щоб переконувати її в цьому? Я була частиною системи, яка знищила її батька і забрала життя шести осіб, включно з моїм чоловіком. Та сама система зруйнувала і життя Бели. Дівчини, яку я колись знала, вже нема, і я частково винна у цьому. Я намагалася втекти від почуття провини, але не можу уникнути його. Заберу це почуття із собою в могилу. Стою рівно. «Я готова. Вибач за все, Бело. Я знаю, що зараз ті слова вже нічого не змінять, але мені дуже шкода. Вона спрямовує пістолет до моєї голови. Дивлюся їй в очі і чекаю кулі. Я йду, Денні. Я майже з тобою. Минають секунди. Я все ще стою, все ще дивлюся на неї. Хочу, щоб вона побачила, хто я. Друг, який ніколи не бажав їй зла». Друг, який пережив втрату, таку ж глибоку і спустошливу, як у неї. Белла звертається до своїх людей. "Ідіть, залиште нас". Трохи вагаючись, вони відступають у темряву сходів. Белла повільно опускає пістолет. Вона підходить до поруччя і дивиться на тіло Діани, що лежить внизу. "Вона була готова вбити тебе. Вона ніколи не була для мене другом". Минає мить. І поки вона на мене не дивиться, можна напасти й відібрати у неї пістолет, але я розумію, що не можу цього зробити. У мене не вистачає духу зрадити її ще раз. «Життя за життя!» – тихо каже вона. «Обертається до мене обличчям. Ти привела до мене Діану Ворд. Будемо вважати, що ми квити. Белло, прощавай, Мегі. Сподіваюся, ми ніколи не зустрінемося». Вона зникає на сходовій клітці. Чую відлуння кроків, коли вона спускається з вежі. Мої ноги раптово підкошуються. Я опускаюся на підлогу, де здригаюся, тремтячи, Та не від холоду, а шоку після усього, що сталося цієї ночі. Смерть була настільки близько, що я відчувала її дихання на собі, а тепер приголомшена тим, що все ще жива. Мене не має бути тут. Кожен мій вдих – це подарунок, який я ніколи не сприйматиму як належне, на який я не заслуговую. Холод просочується крізь тонке плаття. Мої кістки ниють від жорсткої підлоги. Але ці незручності приховане благословення, бо відчувати їх означає бути живою. Я підводжуся і дивлюся вниз крізь поруччя. Десь там, внизу, бачу Беллу і її людей, що виходять із церкви. Вони проходять по Діани та прямують до своєї машини. «А як щодо Келі?» – кричу я. Белла замовкає і піднімає погляд, але не відповідає. «Ти обіцяла. Життя за життя. Що буде з дівчинкою?» Белла вмощується на задньому сидінні автівки, і вони їдуть. «Все ще хитаючись». Я повільно спускаюся сходами вежі. Не знаю, де моє взуття чи сумочка з брелоком від машини, і я боюся довгої і незручної прогулянки, бо соніж до села. Але бувало й гірше. Вхідні двері церкви відчинені. Я плитуся до освітленого місяцем виходу, і там, на ганку, стоять мої туфлі й сумочка – зручно покладені там, де я точно знайшла б їх. Останній – жест милосердя від Белли. Беру свою сумочку і відразу помічаю різницю в вазі. Зазираю всередину і знаходжу телефон, якого там раніше не було. Белла залишає зв'язок між нами. Я можу лише сподіватися, що це для того, про що я думаю. Виходжу на паркову і опиняюся перед тілом Діани, яке лежить горілиць на гравії, що тепер почорнів від її крові. Кульовий отвір у її лобі пояснюватиме поліції, що це не був самогубний стрибок з вежі. Мені треба бути подалі звідси, коли вони знайдуть її. Сідаю в орендовану машину і їду, залишаючи Діану там, де вона лежить, і знову я залишаю позаду мертвих. Світає, коли я дістаюся до Мілана – не реєструюся в готелі, а прямую одразу в аеропорт Мальпенса, переодягаюся і сідаю в кафе, щоб перечекати 4 години до вильоту в Бостон з пересадкою у Лондоні. Адреналін знизився, і мої кінцівки стали витяними від втоми. Коли була молодою, то могла працювати по 48 годин поспіль без сну, але я вже не та жінка. Замовляю еспресо за еспресо, намагаючись не спати, перевіряючи постійно одноразовий телефон – який залишила у своїй сумочці, очікуючи лише одного повідомлення. Нічогісінько. Цікаво, чи знайдено вже тіло Діани, і що зробить із цим місцева поліція. Самосудне вбивство, пограбування, ревнивий коханець. Всі звичайні мотиви будуть вивчені, але сумніваюся, що вони коли-небудь здогадаються про справжню причину. «Мені шкода поліцейських». Їм не вистачає фантазії, щоб зрозуміти половину того, що вони бачать. Життя за життя. Я виконала свою частину угоди. Тепер Белла повинна виконати свою. Допиваю еспресо і встаю. Мій перший рейс вилітає за дві години. Пора вертатися додому і рятувати Келлі. Від аеропорту Логан до П'юріті чотири години їзди на північ, і вже одинадцята вечора, коли я нарешті добираюся до околиці міста. Як тільки перетинаю межу міста, на телефон надходить смс-повідомлення, якого я так довго чекала. Якимось чином вона знає, що я близько додому, тривожно усвідомлювати, що за мною стежать, що Белла стежила за моїм пересуванням, коли я летіла з Мілана до Лондона, потім до Бостона, коли їхала на північ до штату Мен. «Тривожно, але не страшно. Якби вона хотіла вбити мене, то зробила б це у кого. Зиркаю на одноразовий телефон, і моя втома миттєво зникає. Я не спала майже 48 годин, але текст на екрані додає адреналіну в моє втомлене тіло. Додаю швидкості. За 15 хвилин стою перед покинутим будинком на Конор Роуд. Раніше я кілька разів проїжджала повз цей будинок, але він так заріс бур'янами і шипшиною, що не бачила саму будівлю. Мій ліхтарик освітлює облуплену фарбу та гнилий ганок, і я знаю, що тут давно ніхто не живе, але на в'їзді бачу свіжі сліди шин на снігу. Вловлюю запах диму в повітрі, хтось палить вогонь. Серце калатає, коли підіймаюся сходами на похилий ганок. Я не боюся за себе, але боюся того, що знайду всередині. Двері не замкнені. Я штовхаю їх, і вони відчиняються. Петлі неприємно скриплять, показуючи тільки темряву довкола. «Келлі?» – кличу я. Заходжу в будинок, і мене вражає, що, хоч на вулиці 20 градусів морози, всередині тепло, майже затишно. Я свічу ліхтариком на вітальню, в якій немає меблів, вона порожня, із сосновою підлогою та павутиною, що звисає зі стелі. Мій промінь зупиняється на цегляному камені, в якому бачу неприбраний попіл. Заходжу в кімнату і торкаюся цеглин. Вони холодні. І все ж в будинку тепло. Звідки береться тепло? Підлога скрипить, коли виходжу з вітальні на кухню. Промінь мого ліхтарика ковзає по обшарпаних соснових стільницях, шавках з відчиненими дверцятами, порцелянові раковині в коричневих плямах. Я помічаю дров'яну піч і, наближаючись, відчуваю тепло, що виходить з неї, і бачу дров'яну колоду в кутку. Хтось підтримував тепло в будинку. Келлі. Звук настільки слабкий, що розчиняється. Пхикання, що доноситься звідкись поблизу. Озираюся, промінь мого ліхтарика падає на двері комірки. Вона напіввідчинена. Ще до того, як відкриваю, я знаю, що вона там. Я знаю, що вона в безпеці. Посвітила ліхтариком і побачила її, прив'язану до стільця, зі смужкою клейкої стрічки на вустах. За лічені секунди я звільняю її. Вона миттєво опиняється на мені, як восьминіг, Її руки сплітають задушливі обійми навколо моєї шиї. У неї мокрі штани. Вона пахне потом, сечею та димом, але вона жива. Безперечно, безумовно жива. «Ти тут!» – кричить вона. «Я знала, що ти прийдеш. Просто знала!» «А вже ж я тут, справді тут, Люба. Міцно притискаю її до себе» і коли вона ридає в моїх обіймах, я теж починаю плакати. Я не плакала дуже давно, і тепер, коли почала, я не можу спинитися. Я плачу за Келлі і за всіма іншими, хто постраждав через мене. За Доку і його сім'єю, за Гевіном, Белою і Денні. Найбільше за Денні. «Я хочу побачити дідуся», – каже вона, – «я хочу додому». «Ми поїдемо до нього, я обіймаю її за талію і ставлю на ноги, але не зараз». Розділ 35. Джо. Джо з гуркотом відчинила двері на сходову клітку, увійшла в лікарняну палату на другому поверсі і попрямувала до чергового. «Де Келі Янд?» – запитала вона медсестру. «У палаті 201, але дозвольте мені спочатку зателефонувати лікарю». «Гей, ви не можете просто так увійти туди. Зачекайте!» Джо вже прямувала коридором до 201 палати. Вона двічі різко постукала і відчинила, але зупинилася на порозі. Дівчинка міцно спала в ліжку. Кімната була освітлена лише однією тьмяною лампою на тумбочці, і в напівтемряві Джо побачила лютера Янта, що згорбився на стільці біля ліжка. У фланелевій піжамній сорочці із сивим розпатленим волоссям. Як і Джо, він, мабуть, примчав з дому, але вже прокинувся і люто дивився на неї. «Не зараз. Їй потрібно відпочити», – сказав він. «Не будіть її. Де її знайшли? Як вона сюди потрапила?» «Пізніше. Все, що вам треба знати, це те, що з нею все добре. Вони не завдали їй шкоди». «Хто не завдав шкоди?» Меггі може розказати вам, поговоріть з нею. Де вона? Щойно пішла. Можливо, ви ще встигнете її зловити. Чорт, я маю її зловити. Джо побігла з ходами до вестибюля і вискочила з лікарні на автостоянку. Там вона помітила жінку в декількох рядах від себе. Вона відкривала свій пікап. Меггі, покликала Джо. Меггі віл. Жінка озирнулася. Від її дихання в повітрі піднялася пара. Будь ласка, не зараз. Так, зараз. Ви мали зателефонувати мені, як тільки дізналися. Я дзвонила вам. Хіба не тому ви тут? Це була наша робота – рятувати дівчину. І ви б з'явилися з виттям сирен. Я не знала, якою є ситуація. Це мав бути тихий порятунок. Тепер ми втратили всі шанси на арешт. Маккі похитала головою. У вас ніколи не було шансу. Повірте мені, люди, які викрали її, давно вже втекли якнайдалі. Ви збираєтеся сказати мені, хто вони? Якби я знала їхні імена, я б так і зробила. Вони стояли віч на віч у тиші зимової ночі, і пара від їхнього дихання клубочилася і зливався в єдину хмару. Вони могли б жити в одному місті і дихати одним повітрям, але між ними завжди була б прірва, тому що Мек була аутсайдером, інопланетною істотою зі світу, далеко за межами звичних кордонів П'юріті, штату Мен. Одного разу вони могли б стати друзями, вони могли б навіть навчитися довіряти одна одній, але це був не той день. Наразі вони протистояли одна одній, як противники в грі, правила якої Джо все ще намагалася зрозуміти. «Що взагалі означало це викрадення?» – спитала Джо. «Вам треба мені сказати. Мені зараз треба тільки одне поспати». Меггі відчинила двері свого пікапа і сіла за кермо. «Приходьте до мене завтра, Джо. Я розповім вам все, що зможу». Вона завела двигун і поїхала. «Що означає, що зможу?» – прокричала Джо. «Звісно, відповіді не було». У Меггі Віл її майже ніколи не було. Джо стояла одна на стоянці, спостерігаючи, як задні ліхтарі зникають у темряві. Вниз злетіла сніжинка, за нею інші, немов поранені метелики, що падають з неба. Була друга година ночі, їй холодно. Вона дуже хотіла повернутися додому і залізти в ліжко, але снігопад незабаром сховає всі сліди шин біля будинку, де тримали Келлі Янд. З кожною хвилиною важливі докази про викрадення зникали під білим покривалом. Їй треба було оглянути місце злочину, зібрати слідчу групу і визначити питання, на які варто знайти відповіді. Її ліжко, яким би спокусливим воно не було, має зачекати, адже жителі П'юріті розраховували на неї. Можливо, вона не була ідеальною, але знала... Щоденна впевненість у тому, що вони можуть покластися на неї, справді важлива для людей у її місті. Зітхнувши, вона сіла у свою машину і зробила те, що робила завжди. Джоті Бодо взялася до роботи. Розділ 36. Белла. Вона стояла біля вікна, дивлячись на свій сад. Знову йшов дощ, холодний, дошкульний дощ, такий частий у цьому віддаленому куточку Шотландії – але вона бачила ознаки того, що цьогорічна весна настане рано. Був ще лютий, а нарциси вже пустили свої зелені пагони. До березня сад потопатиме у золотистих квітах. Земля швидко змінювалася. Великі річки Європи й Азії висихали до струмочків, тропічні ліси Південної Америки горіли, а в Тихому океані коралові атоли зникали під високими хвилями. Скрізь кипіли нові заворушення, а це означало, що можна було заробляти гроші, щоб ними вплинути на результати виборів в інших країнах, розпалити стару і нову ненависть і підбурювати революції. Коли Белла була маленькою дівчинкою, то не цінувала сади. Але тепер, коли виростила власна і вона зрозуміла, що дивиться на мікрокосмос великого світу – де виживання ніколи не було гарантованим, де конкуренти непомітно причаїлися в тіні, чекаючи шансу наздогнати і задушити вас. Це був фундаментальний принцип, якого вона навчилася від свого батька. Хтось завжди чекає, щоб зайняти ваше місце, тому потрібно зробити все можливе, щоб отримати перевагу. Навіть якщо мова йде про викрадення 14-річної дівчинки. Вона знала, що її мати не схвалює таку тактику. Але Каміли не було тут. Шість років тому вона померла від пухлини головного мозку, яку не змогли б вилікувати всі гроші у світі. Тепер Бела була сама, її більше не стримували доброзичливі поради матері, і вона зробила все, щоб забезпечити собі місце під сонцем. Коли справа дійшла до виживання, у неї був найкращий учитель – вона скористалася фондом, який заснував її батько, і побудувала власну мережу. Вона почула стукіт у двері і озирнулася, щоб глянути на свого асистента. «Ну що?» – спитала вона. «Дівчинку виписали з лікарні. Вона повернулася додому зі своїм дідусем. А наша команда?» «Вже в літаку додому. Тоді ви можете переказати їм гроші». «Звісно». Її асистент вийшов з кімнати, і вона знову обернулася до вікна з видом у сад. Дощ густішав. Краплі тепер змішувалися з мокрим снігом, який стукав по цегляній доріжці. Їй стало цікаво, чи йде сніг там, де живе Меггі. Вона шукала місто П'юріті на карті і побачила, що штатмен поруч із Канадою. Це було дивне місце для усамітнення, там, на замерзлій півночі. Вона уявила собі пейзаж з хуртовинами, заметами та пронизливими вітрами – місце, де важко жити взимку. Меггі взагалі не мала лишитися живою. Вона повинна була померти в комо з кулею у голові. У Белли були всі підстави виконати цю страту. Але в той момент у вежі, коли вона приклала пістолет до голови Меггі і глянула їй в очі, не змогла натиснути на курок. Вона зрозуміла, що Меггі теж була жертвою, що її життя теж зруйнувалося від вибуху полум'я і попелу над Середземним морем. Філіп Хардвік не вагався б натиснути на курок, але Белла вирішила цього не робити. Можливо, вона була більше схожа на свою матір, ніж сама усвідомлювала. Я помилувала тебе цього разу, Меггі, Якщо ми коли-небудь зустрінемося знову, «Я не можу гарантувати, що буду такою ж милостивою». Вона не думала, що вони коли-небудь зустрінуться знову, хоча, безумовно, знали про існування одна одної, навіть зберігаючи насторожену дистанцію. мек у своєму невідомому селі на узбережжі штату Мен, а Белла у своєму світі тіней і анонімності, світі її батька. У 15 років вона, можливо, була незграбним підлітком, але ніколи не була дурненькою. Вона слухала, вчилася і наповнювалася уроками, які дав їй Філіп. Вона знала, що треба для виживання, і ці уроки добре послужать їй в наступні роки, коли вона поверне гроші, вкрадені Діаною Ворд, коли вона розкине свої щупальце і зміцнить владу. Чи було помилкою залишити Мегі в живих? Вона не знала. Якби її батько був тут, він би лаяв її за те, що вона дозволила Мегі піти, і одного разу вона цілком могла б пошкодувати про той момент слабкості та сентиментальності. Якщо це була помилка, то її можна було виправити. Я знаю, де ти живеш, Мегі. Я завжди можу змінити свою думку. Розділ 37. Мегі. Коли ми в п'ятьох сидимо за моїм обіднім столом, здається, що життя повернулося у нормальне русло. О п'ятій вечора Інгрід та Ллойд були першими, хто без попередження з'явилися біля моїх дверей старілкою тарілкою «Пірекс» з мусакою, ще теплою з духовки. За десять хвилин з'явився Бен зі своєю стравою перським рисом та бараниною, а потім увійшов Деклан із зеленою квасолею, і подрібненим мигдалем. Велика кількість запіканок – це те, що друзі приносять вам у важкий час, якщо ви щойно втратили кохання або зламали ногу. І ось вони, четверо моїх найближчих друзів, їхній візит несподіваний, але бажаний. Здається, команда справді знову разом. Вони знову діляться рецептами і плітками за поморочливе повернення до нормального життя. Банкок і озеро Комо тепер здаються мені такими ж нереальними, як поганий сон. Але все це сталося. Тепер Діана мертва. За даними джерел Деклана, поліція Комо стверджує, що тіло американки, знайдене в покинутій церкві з отвором кулі в голові, ймовірно, вбивство місцевими бандитами після того, як вона мимоволі забрела в їхнє лігво. Це теорія, якої вони, ймовірно, дотримуються – Оскільки пошук істини вимагає занадто великих зусиль, зазвичай так і буває. «Є нова проблема, з якою потрібно розібратися», – каже Бен. «З якою? – питає Інгрід. – Що робити з Белою Хардвік? Вони всі дивляться на мене, тому що я єдина, хто насправді знає Белу, або знала її в іншому житті до того, як втрата і горе перетворили її на жінку» яка цілилася пістолетом у мою голову. Вона могла вбити мене там, на дзвіниці, бо у неї були всі підстави бажати моєї смерті. Натомість вона вирішила піти. Хочеться вірити, що глибоко в ній, захована під усіма цими шрамами, живе 15-річна дівчинка, яку я колись знала і любила. «Белла – не наша проблема, – кажу я. «Вона – наступниця Філіпа Хардвіка», – каже Інгрід. «Але вона не Філіп Хардвік. Тоді хто вона?» «Я не знаю відповіді. Мені відомо лише те, що вона могла мене вбити, але не зробила цього. Її батько не був би таким милосердним». «Це не стосується нас», – кажу я. «Зрештою, ми на пенсії». «Мегі має рацію», – каже Деклан. «Ми поінформували управління про Беллу». Так що тепер їхня черга розбиратися з нею. Ми могли б допомогти, каже Інгрід, якби вони попросили. І це те, з чим ми повинні вчитися давати собі раду. Наше місце у світі, який вважає нас використаними і недоречними. Нове покоління дивиться тільки в майбутнє, не звертаючи особливої уваги на минуле і на те, чого воно могло б їх навчити. Чого ми могли б їх навчити? Я дістаю п'ять келихів і щойно відкорковану пляшку віскі Лонгморн тридцятирічної витримки подарунок Інгрід, який вдалося знайти джерело в шотландському Лейті. Ця пляшка сигналізує те, що наша розмова ось-ось стане серйозною. Спочатку я вручаю Лонгморн Деклану, який за весь вечір майже нічого не сказав. Він уникає мого погляду бо ще відчуває себе обдуреним через те, що я вчинила нечесно і таємно вирушила до Італії, не сказавши йому, хоча він знає причину, чому я це зробила. То була моя битва, і я не хотіла, щоб він постраждав під перехресним вогнем. Але ось наслідок Деклану знадобиться час, щоб пробачити мені, час, щоб відновити довіру між нами». Додайте це до довгого списку питань, які нам з нам, ще треба буде вирішити між собою. Ллойд піднімає келих в Тості. «Сіп, сіп!» і «Алла востре салуте!» – «Сіп, сіп!» – відповідаємо ми. А тоді робимо перші кофтни. У мене спрацьовує сигналізація по периметру. «Ти на когось чекаєш?» – запитує Бен. «Я встаю зі за столу. Думаю, ми всі знаємо, хто це». Відчиняю вхідні двері, і там стоїть вона з піднятою рукою, щоб постукати. Джо, ті, Бодо, здається, не спала кілька днів. Під очима у неї темні кола, волосся розплелося, а світлі пасма, що вибилися з хвоста, вільно звисають навколо обличчя. Я майже відчуваю запах втоми від неї. Пані Віл, каже вона, у мене є питання. Звісно, є, проходьте. Вона йде за мною в їдальню і оглядає за столом моїх гостей. Чому я не здивована, заставши ще одне засідання клубу Мартіні? Деклан завжди як справжній джентльмен висуває стілець. Будь ласка, шеф Тібодо, сідайте і приєднуйтеся до нас. Віскі? – пропонує Ллойд. Я все ще на службі, – каже вона. Ви коли-небудь буваєте не на службі? – питаю я. Пані Вілл. Можемо ми перейти в іншу кімнату, щоб поговорити? Це мої друзі. Я хотіла би, щоб вони чули нас. Про що би ми не говорили?» Тібудо зітхає. Вона занадто втомилася, щоб сперечатися зі мною сьогодні ввечері. Вона знає, що їй не перемогти. Тому сідає на стілець, який Деклан висунув для неї. У світлі ламп в їдальні її обличчя здається втомленим і старшим, ніж у жінки 32 років. За час нашого знайомства я навчилася цінувати її наполегливість. Вона не спринтер, а марафонець, який продовжує рухатися вперед, переставляючи ногу за ногою, завжди зосереджена на своїй меті. Вона не може перехитрити нас, але може викрити. Вона була б проблемою, якби ми стояли по різні боки барикад. Наразі це не так. Я думаю, що ми обидві це знаємо. Поліція штату вивчила текстове повідомлення, яке ви отримали, про те, де знайти дівчину, каже вона. Вони не можуть відстежити, хто його надіслав. Я ж казала, що вони не зможуть, відповідаю. Ви знаєте, хто відправив повідомлення? Ви крадачі, гадаю. Чому вони раптом розкрили місце перебування Келлі? Хтось заплатив викуп. Наскільки мені відомо, ні. Вона оглядає тих, хто сидить за столом. «Хтось із вас знає?» «Звідки нам знати?» – невинно запитує Лойд, «Чи отримаю я коли-небудь пряму відповідь від вас?» «Ви маєте такий вигляд, ніби вам це має допомогти», – каже Деклан, і майже чарівним рухом руки ставить перед нею склянку віскі. Тібодо опускає погляд на склянку з карамельною спокусою, і всі ми спостерігаємо, намагаючись вгадати, чи піддасться вона». Що за чорт бурмоче вона? Робить копток, і раптово на неї нападає кашель. Очевидно, вона не любить віскі, але з невеликим заохоченням вона навчиться його пити. «Як справи у Келлі?» – запитує Деклан. Тібодо витирає рот. З неї все гаразд, враховуючи обставини. Вони не завдали їй шкоди. Що вона пам'ятає? Вони тримали її із зав'язаними очима тому вона ніколи не бачила їхніх облич. Судячи з голосів, то були чоловік і жінка. Вони годували її, тримали в теплі, ніколи не погрожували. Ми не маємо уявлення, чому вони це зробили. Вона дивиться на мене. Можливо, ви знаєте. Я знаю. Келлі ніколи не хотіли завдати шкоди. Вона була просто засобом для досягнення мети, Способом Белли змусити мене відкритися. Але від цієї інформації поліції буде мало користі, тому що ті, хто викрав Келлі, тепер недоступні для Джоті Бодо. Як і жінка, яка замовила викрадення, як могла маленька міська поліцейська, яка працювала у тихому куточку штату Мен, коли-небудь мати справу зі світом Філіпа Хардвіка. Ось чому я вибираю жити тут, і чому тут живуть мої друзі. Більшу частину життя ми служили нашій країні, боровшись на таємних полях битв по всьому світу, знищуючи таких монстрів, як Хардвік. Тепер ми хочемо спокійного життя. Ми заслуговуємо спокійного життя. Вибачте, кажу. Насправді я більше нічого не можу вам сказати. Так, я знала, що ви так відповісте. Її рація оживає, і ми чуємо голос диспетчера – Всім підрозділам 10-31-10-31, розташування 2-4-2-Берч-Роуд, ті не лишається, щоб попрощатися. Вона різко підводиться і прямує до дверей. За секунду ми чуємо рев'ї машини, що віддаляються по під'їзній доріжці мого будинку. «10-31», – каже Інгрід. «Це їхній радіокод, що позначає скоєний злочин». Можливо, ми могли б допомогти. Це було б нашим громадянським обов'язком, правда? Ми розмірковуємо над цим питанням, вкотре передаючи по колу пляшку Лонгморна і наповнюючи наші келихи віскі, скоєний злочин. Чи є хоч одне село, будь-яке місто, де ці слова не використовуються? Ми дізналися, що навіть наше маленьке містечко не захищене від світових бід, Якщо на Вашингтон впаде ядерна бомба, панівні вітри принесуть радіоактивний пил прямісінько в наш безпечний маленький куточок. Якщо країни в Європі розваляться або в Східній Азії вибухне війна, хвилі спустошення врешті-решт докотяться до П'юріті, штату Мен. Ми не застраховані. Ніхто не застрахований. Щоб там не було, я впевнена, Джоті, буду до це і з цим, кажу я. А якщо їй потрібна наша допомога, вона знає, де нас знайти». Примітки автора. На написання шпигунського узбережжя мене надихнув дивний маленький секрет, який я дізналася багато років тому в моєму маленькому містечку в штаті Мен. Незабаром після нашого переїзду сюди мій чоловік-лікар відкрив медичну практику, і коли він запитував своїх нових пацієнтів про їхні колишні заняття – Розмова іноді була такою. «Лікар. Чим ви заробляли на життя?» «Пацієнт. Раніше я працював на уряд». «Лікар. І що ви зробили для уряду?» «Пацієнт. Я не можу говорити про це». Приблизно після третього або четвертого разу, як це сталося, мій чоловік зрозумів, що пенсіонери, які тут живуть, дуже незвичайні. Місцевий рієлтор нарешті розкрив таємницю – о, всі вони були із ЦРУ. Ми виявили, що на нашій вуличці нашими сусідами були два шпигуни у відставці. Чому їх так багато зібралося у цьому містечку з населенням всього 5 тисяч осіб? Бо вони почуваються в безпеці тут, на лісистій півночі, далеко від будь-яких ядерних об'єктів. Тому, що наше місто було помітним, так сказав нам наш рієлтор у шпигунському журналі пенсіонерів, або тому, що в минулому Мен був місцем конспіративних квартир. Це одна з теорій, яку я чула, але мені ніколи не вдавалося отримати відповідь, адже люди, які насправді знають цю відповідь, не можуть або не хочуть говорити про це. Через віки і сивину цих пенсіонерів ми можемо не звертати на них уваги. Вони просто, наші сусіди, які спілкуються з нами у місцевому кафе, Штовхають свої візки в продуктовому магазині, як це робимо ми, і бажають нам доброго ранку на пошті. Вони так добре соціалізувалися, що ми не перестаємо замислюватися про те, ким вони були раніше, або які секрети вони заберуть зі собою в могилу. Невибагливі пенсіонери з таємницею минулого життя – захопливі персонажі для дослідження, тож саме так народилося «Шпигунське узбережжя». Я хотіла написати про шпигунів, які не схожі на Джеймса Бонда, а схожі на моїх сусідів, що тихо живуть як абсолютно звичайні пенсіонери, поки минули не наздожене їх для переслідування, і вони будуть змушені застосувати свої навички, які, як вони вважали, більше ніколи їм не знадобляться. Слова подяки. Завжди не просто вдихнути життя у нових персонажів, і я вдячна всім хто допоміг мені представити світу Мекгівілл і клуб Мартіні. Мак Рулі, Ребекка Шерер та незрівнянна команда літературного агентства Джейн Ротрозен були поруч зі мною спочатку, коли шпигунське узбережжя було лише проблиском ідеї. Протягом злетів і падінь моєї багаторічної письменницької кар'єри команда Ротрозен підтримувала мене, пропонуючи поради, співчуття, Іноді й Мартіні, і вони ніколи не відмовляли мене від реалізації навіть найдивовижніших книжкових ідей. Це свобода розправити крила. Ось чому. Упродовж усіх цих років я із задоволенням пишу моя американська редакторка Грейс Дойл допомогла мені поглибити історію своїм мудрим і чуйним керівництвом, і я дякую їй Елісон Кулінан. Меган Віті та всій команді Thomas Mercer за те, що вони прийняли шпигунське узбережжя. Дякую також моїм чудовим британським редакторам – Сарі Адамс та Барроу, Ларі Фінлі, Еммі Бертон, Френкі Грей та завжди захопленій команді Transworld Books. Також я маю висловити величезну подяку Дані Страут, яка познайомила мене із насолодою смакувати по-справжньому хороше віскі – Завжди підтримуючи мене дамам з мого сніданкового клубу, моєму синові Адаму за його досвід поводження з вогнепальною зброєю і моєму синові Джошу за його магію з камерою. І як завжди, дякую своєму чоловікові Джейкобу, який підтримує мене у важку хвилину. 33 роки тому ми разом зробили стрибок у невідоме і переїхали до штату Мен. «Як нам пощастило, що ми називаємо це місце своїм домом».